Priias, buon giorno. Good morning. Was ich morgen. Good morning to you. Ay ay ay. Ah. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Le të them se ka pasur një ditë që Mirëmëngjes. E kam pleqëruar për të mos ardhur këtu sot ishte. Po pse ç'kisha? Kurvon se çaj kisha. Ishte njërë njërë, edhe ftohtë mirë. Ka banë edhe është zotrim ma ul pa kufjen ty do të bëj. Nuk ka vënë palë ethe. Ëh. Ti s'e vdot në këmbët. Në mëngjes. Në e nga ora 4 filloi. Mm. Nuk dhe, e di se ç'kisha. Në kaunter e shmi kamën sa drithura edhe ishte çtë bëja unë shkoja gjetja një palçorave nuk i kishte veshur ja jo, në krevat jo mm -hmm. po tani duhet të veshur i bë duhet pastaj u çor prap <laughs> veshin hala i vjen ta bën sa pupa leshi kështu mm -hmm. për çunën e kujtuun çdo vit na bën pupa mm. gjeta pupat i veshë da i veshë da nuk ke ditë ne ke vësht kur të kap nojher kap nojher shuqë të kapin sa drithura të mm -hmm. kapin sa mm -hmm. kshu sa mthan edhe këto pllond të duarve Si kur të kruën shumë, edhe nuk gjenë... E që i futa një Zenderman. qaj, po... Bëra një qaj që më qezë, isha kë shumë anglezë komplet do me thënë Edhe në duke si Gustaf Thod ishe për, për jashtë, edhe thash... Pasaj mora një rëbë të shambër, kuru, kuru zhjovërë mm. Mora qaj, bëra qaj, qaj ishe në zetë Kisha i patin për para, për lecoj një lipo që jam të faqet e fundu i do mm, mm, mm. mm. e mbaroja Ora ishte një gjashtë Ishte gjashtë e dy, ishte gjashtë e dy <gjohet> jo, jam t'u kem haruar, po do të them për ta ndorti ti lexon para se të vish në punë, në mëngjes në 6:00. Më po. Jo, nuk duhet. Por ë, uh, po zor ishte Bibla i libria po. Bibla pra duhet, thotë ai. Okej. Nice. Ëm, jo, ideja ishte që që kisha ftohtë dhe më ftohtë. Nuk uh, u bësi mullar aty, u nglodh aty. Atë atë chain. Ase dëngë dal, sigur më po shkriesha. Eh, sigur u shkrua, ai futa te Tajlanol oh, Abo atvi A qa ishte <laughs> Dhe jak dujam, se po mendoja thash Mos zi sot Te qoj një Skru, what's up Ati të grubi Te, te grubi mm. Jam keq po, Jam keq, nuk visot E kam gozën me temperatur Jo, më falj, këta e fatolita E kam qunën me temperatur Po urima, urima Pas kemi tre janë, në një gjenë tuaj Jo, e kështë, janë për mathen Por gjithës e si Në fundë farëve ndoza Po, e shkru me gozën me gozën Ndrejt Vendosa më në fund që që të vija. Edhe tani jam. Pastaj është problemi tjetër. Duhet të hyjmë me ajë bicikletave së si mëngjes. Uh, Kur ndiesh yeah, kush yeah. ke shumë thot. Edhe morë bicikletën? Po ç'a të bëja? Wow. 3000. El din po shoj këmenën. Eh. Eh. Diu nga më brenda ai? Ës pikë sabauta që dalës, që dalçi tani këtu. Nëse. Por jemi këtu, jemi këtu që çshka të shkojmë mirë. Kisha edhe frikë që po të mos vija wow. të thoshit ju kë ky kapir. Po, më thënë drejtën, e drejtën. Ka qenë në mendje. Ja. E para kjo do të ishte një histori. Ka dhënë, ka bërë një doku historik edhe ka vir para <laughs> më tani. Çe vërtetë është, edhe ditën mbas asaj doku historis, mm. un isha këtu. Pa. Isha. Po isha... Isha, isha këtu. Ishte të bër vogë atë. Po isha këtu. Mbarëm? Ai po. Ëh. Neysa. Të shohim kush është sot. Nuk e di kush do të dalë sot sot në orën Të ndëjësme është një episod tjetër, po do të jetë një personazh tjetër. Sot dia dohet kolballa dohet e surprise. Nuk e di. E Parisën. Sonojë. Parisën. E di. E do të. Faleminderit që shnojmë ne e pam. Çeshi Bardhi. E Pedi. E po, e po më jep më shumë. Nuk e di pse më zor i jo, no, no, shumë. <laughs> Faleminderit shumë. Isha duke parë nga telefoni dhe nuk e di më lodhën. Së... Nuk është për, për të parë nga, po, nga telefoni. Nga televizorin që më bëti thua Alte. Të... Mm. Me thënë drejtën, mm. e një nga gjërat më të bukura është ky telefoni, uh, televizori, mm. televizori që është smart, që është pa. Smart TV. A nëse më do të vëni një rekomandim, nuk hy fare te marka të as dyqanës, kur e kudo nit ta bleni. Por nëse për vitin e ri keni ndërmend të blini një televizor të ri. Sigurouni, patjetër. A di si do ishte? Është ti blesh furnel mm -hmm. me lloj guri tani, nëse nuk e blen, nëse nuk e blen ston. Po, Unë kam të tillë, po puna është se thash mose mm -hmm. po e shon ngrohtë nga krevati, e kuptoj. Po po të dëgjoj. Ti ke 6 vjet ola çe ke smasa. Televizori jote është impresionues, është. Na i ka lënë. Ne gjithë kur kemi ardhur te televizori kemi ngelur. Altin i një muaji nuk e fjetur gjumë pasi pa televizorin. Elipa, pse e ti mendon se televizori ojës është më impresionues se imi? Jo, fakti nuk kemi. Ne kemi parë se kanë dhënë, po se kanë dhënë. Kjo e kam trëguar, mund të bëj një pyetje. Të kanë dhënë një herë televizorin dashikoni ju sa është intervista. Intervista që do pjë histori. Është për këtë shpja jote? Jo. Okay. Me dova mos është të televizori që duket atë... Jo, e... a, yeah, a i është i vjetër, është kothfarë <laughs> Po, <vjopar>, për jopër, është i fixë <laughs> Për ishe ka, për ishe ka Këtej, mos pan krybinim qesit miqtashur Chris Cornell tani me part of me Hej, unë e më gjetur me eth e sot Do bëjmë si do bëjmë Do me mba një ngroth, po Pa vjetër Po Në frujmë me kamë, në frujmë sore namis dashran part of me mirëmjes oh. si, i çdo të gjithëve mirë se mm -hmm. keni kegijag... ardhur oh oh mirëmjes oh. hello hello ta ra ra re re ëh çes skema kemi një takimish që do na informojë dhe Olten që mm -hmm. do na informojmbi mbi situatën sinoptike uft uh, të zërt të fjale sinoptike sa sin fjale bukurë në në ditën e sotme dhe mëngjesin pastaj vazhdojmë pak më shtërë atë nji atëherë shpresoj që unë nga mzietur për sot është nga një piktori irlandez Francis Bacon, dëshkë. Francis Bacon. Mm -hmm. Ai që jep këshilla të mira, ndërton me një dorë. Ai që jep këshilla të mira dhe shembull të mirë, ndërton me të dyja. Por ai që jep këshilla të mira dhe shembull të keq, ndërton me një dorë dhe prish me dorën tjetër. Wow! Pak i gjatë por shumë. Faleminderit wow, shumë duar kishte. <laughs> Dy duar kishte Altini, por disa si. këshilla për të dyja duar. Gjashtë duar si Shiva. Këme zhënë dhe? Pa Do na njëri. e rituash dhe një rjeri pa, pa tjetër, pa tjetër Shun, Pa tjetër, pa tjetër Pa tjetër, pa tjetër A i që jeb këshilla të mira Pa Ndërton me një dorë Që je dorën tjetër, baba Oke okay. Oke okay. okay. mm. A i që jeb këshilla të mira dhe shembul të mirë Ndërton me të dyja Dëjë dorë Pa Por a i që jeb këshilla të mira dhe shembul të keq Ndërton me një dorë dhe prish me dorën tjetër Êsht Dheja që povek shila pra duhet edhe tim bash Dhe tjera bënd, dhe tjera thua Mëzbe si them unë, për bëj si Mëzbe si bëj unë, për bëj si them unë, është ajo Oke, falim ndirë të jertë Të lutem Tanim i qdashur kemi Olë oh, të ne cila do të na informojmë i situatën e motit Jefjorda Më mm, më mm, më mm, më mm, më mm, më mm. më 5 gradë është në këtë moment, 16 do jetë maksimale për sot dhe vetëm 4% shanse për shi. Sot vetëm diell. Deri në datën 20 dhjetor vetëm dim. Wow. Faleminderit, a ju lutem. Din din, faleminderit. Yjeve nga data 2 aba. Ju lutem. Yjet janë shumë të përgatitura. Hey, Pse gjini këngë Castle in the Sun, Castle in the Sky, Castle in the Clouds. Kjesë më një dhe snow Kjesë më një dhe snow Kjere pa. po sënë mm. po. po Ka faso një kjesë jo, po më po një dhe snow Po kërkoj një këngë tjeder me Me kalla dhe me Me mace më nukas Kalla me mace Kalla mace është dubran Nuk <laughs> e di, nuk e di si është të bëthot Se kam i të më farë Beshik ta është fërnerë përqesë Se është të bëthot Mir Parezoj një Status që është të vendosur Kjesë më një dhe snow Edon Qesari në Facebook Po më duke interesantë dhe se kishtet dëndë të me Zgjidin e në cita problemeve me, me një këshu si... Me një të goditur Po, po edhe kishtet seriosisht Edhe si ishte idea? Ata si mund zgjidin? Tho dhe Edon i thot të urdroni ju aja pun zgjidin Jo vetëm që grad mos preken më Me dor Por Edhe për shumë plak të tjera sociale Vetë që është një zgjidin nga to që dhendin Qinesi shosheri së para imi mësuar t'i bëjmë Sido mos Kur bëhet fjala për lëkurën e secilit nga ne, individualisht. Rrisim buxhetin për arsim, lëm të gjitha prioritetet e tjera në përjashtim të shëndetësisë, që nga rrugët deri tek valvitia e atdhe dashurisë në stadion, me që nga turizmi i bizneseve të Bregut deri tek parat për kollaret e prokurorëve dhe gjyqtarëve, dhe urdhëroni. Shpenzojmë të gjithë bash si shoqëri, si shtet, për shkolla, mirëqenie, dinjitet dhe cilësi tek arsimdhënësit, kërkim shkencor për vërtetë, një 15% budjet ose 15% e gjithë buxhetit. Mhm. Mm Shifër thotë ai, fanta politike për afatin kohor afat aftash, shkurtër, por ana bën punë. Mendoj se po. Ai është duke propozuar. Duke propozuar në Facebook. Po. Do n pëlqen ta. Nëse do ti në do kon, sigurisht edhe më tutje ai thotë që do ishte me dhimbje, e që do të merrte një brez të thër, por do të ishte e mundur. Kam përsërimin që ka drejt. Është shumë e vështirë, ndoshta e pamundur për të bërë ashtu por qoftë njerëzit janë të paedukuar, të pa të pa mësuar. Imagjinoje, ne jemi duke rritur një një tjetër brez. Kjo është ideja. Nuk do uh, të them uni takoj trenin vazhdimisht. Është janë të zgjuar, janë vërtet janë të zgjuar. Jan super takoj çuna dhe golsa fantastik që m haqishin trurin për mirë. Ëh. Mm. E kanë fjalën me zellin, me talentin, me dëshirën që kanë, po kanë mangësi. Në dukim, në shkollim është fjala. Është për fajnën e tyre, në arsimim ndryshe. Skan bër aq shumë sa duaj. E kanë gjithë talentin, do kishin bër namin, të ishin diku tjetër. Po i kemi dështuar. I kemi u kemi hyrë në hak, do thosha. Gjithsesi, mbas pak do të flasim më shumë për këto. Mi është dashur tani një ndërprerje shumë e shkurtër, e kur të themi keni muzikë, kujce, lojra, Edhe bisedë këtu në klubin e mëngjesit në vallet e Club Fem në 100 pikap. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1431, në Paris, Henri VI i Anglis u kurorëzuam mbreti i Francës. Në vitin 1732 u hap në Londër teatri Covent Garden Royal e njohur si Royal Opera House. Në vitin 1787 Dellaware u bë shteti i parë që ratifikoi Kushtetutën Amerikane duke u bërë i pari i Shteteve Bashkuara. Në vitin 1796 John Adams u zgjodh presidenti i par i Shteteve Bashkuara. Në vitin 1917 Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shpallën luftë Austro-Hungarisë gjatë Luftës së Parë Botërore. Në vitin 1972 u lëshua në hapësirë Apollo 17, misioni i fundit Apollo për në Hënë. Ekipi bëri foton e njohur si mermeri i kaltër pasi u larguan nga Toka. Në vitin 1980, gjenerali Antonio Ramho A ne, so rizios si presidenti i Portugalis. Në vitin 1982, Charlie Brooks Jr, një i dënuar për vras, u bë i pari i burgosur në Shtetet e Bashkuara i cili u ekzekutua nëpërmjet injeksionit në një burg në Huntsville. Në vitin 1982, lideri sovjetik Mikhail Gorbachev shkeli për herë të parë tokën amerikane. Ai vizitoi Shtetet e Bashkuara për një samit në Washington me presidentin amerikan Reagan. Në vitin 1996, anje hapsinore Kolumbja u këthyën nga uthtimi më i gjatë që është bërë ndër njëherë në hapsirë pas 7-10 ditës, 5-10 ore, 54 minutash. Sot është dita ndërkomtare e aviacionit civil e themeluar në vitin 1994 nga organizata ndërkomtare aviacionit civil për të shunuar 5-10 djetorin e kësaj organizate. This is Club FM 100.4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 mencando da tre li disorder stat ve 10 në klubin e mëmësit në club efem në 104 the light is fading now my soul is running on a path that i cannot reach my brain is shining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 stay stay stay Se vini në klubin e Mëngjesit. Mirëmëngjes. 725 minuta në këtë moment. Un jam blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemë këtu Altinin. Mirëmëngjesi. Kemë edhe Oltën. Mirëmëngjesi. Po. Edhe Lorqën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mhm. Mhm. Ta-ta-ta-tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ri-ri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Um, po shkaj një... Nga këto rraset e... Interesante dhe do e unë... Në Texas, kësa e rade. Dhe kemi një qift... Të cilët shkuan në janarë këtë vitë. Në pjellim të vitit. Tam, ku shkon? Për bler një Toyota. Një qift. Të bler një makinë, të natën, në thënë. Edhe shkoj Americano Ferior. Mhm. Mm ah, uh, i tyre dhe një dyqan që quhet Grapevine Tailor of North America, dhe ndodhet diku në Texas. Po neyse, këta janë një çift që duan ta blejnë makinën, mm -hmm. duan nga blejnë së bashku. Dhe është Tim Gotro e ka emrin ky, 29 vjeç, pastor. Pam. Tim Gotro dhe gruaja e tij, Claire Gotro, mm -hmm. 27 vjeç. Deri këtu s'ka asgjë të keq. Asgjë të keq s'ka. Drengu. Në rregull. Në rregull, ju anta shikonin makinën uh, që duan, etj, etj, etj. Ëh. Uh, dhe ç'ndodh është që ndërsa e provojmë makinën që u pëlqen, Mhm. Mm Son okej. Okay, në version, mund të bëjmë aplikimin po i thot ky. Tam. Ma dinani ne kemi bërë edhe aplikimin online, mund ta mm -hmm. mbushësh me telefon. Shkeljeshën fantastik ë. Kam një ekran të madh. <laughs> mhm. Po e bëj aty. A vë fillon edhe të mbush aplikimin. Ëh. Mm -hmm. E mbush aplikimin dhe nuk di eksaktësisht se si, por deshën që i jepte telefonin këtij shitësit të makinës. Ëh. Mm -hmm. Në mënyrë që ai ta çonte tek menaxheri për të bërë një review, po mm -hmm. e quaj. Ëh. Të, të... të... Ta, të, të këti, aplikimin. Domethënë përfundon telefonin te Absolutisht, po. Edhe ideja ishte mm -hmm. që ai mund ta dërgonte nga e-maili i këtij aplikimit tani që ishte mbushur tek e-maili i kompanisë, atëherë që do shisnin këtë. Po. Okej. Okay. Dhe çu bën? Vetëm që Siç pa i më von. Sa ndodhi. Siç pa i më von. Përveç i mejlit, me aplikimin. Mm. Kjo sot ri, anksht i dërguar edhe dy emailë të tjera në telefonin. Po kompanisë apo? Po. po okay. Kompanisia kështu është. Shokon të De... vet në kompani. Vetëm. Dhe pastaj kishte fshir ato, por ky kishte një mënyrë mm. që sikon dhe gjithçka që ishte dërguar edhe në rast se ti e fshije nga okay. historia atje tek ato emailët sent të dënguara atje. Mm -hmm. Ky kishte hyr në telefon Niksë gjetur që Claire 27 vjeçare, gruaja e pastorit, kishte bërë këtë foto nudo. Oo. Oh. Oh. Oh. <laughs> do thoni ju pse moj pastorresh? Pa, <laughs> në... <gibatine> shtëpi... Po pse moj? Po i kishte bër në privatinë e shtëpisë, po mirë, dashja ajo pastor. E, po, më, ajo është gruaja në... pa, pa, okay. e pastorit, po është prapë 27 vjeç dhe ky pastori është 29 vjeç, e kupton? Janë shumë rëndësi, po, janë si thëri dhe kjo ishte diçka intime, ishte midis tyre. Pastorët, dhe gratë tyra e zhvishen lagurisht, me brenda syri, po. Është normale, nuk ka ndonjë gjë. Si të gjithë burrat e gratë kur kur e duan njëri tjetrin e formojnë një familje, ku diun. Por por ky gjendë tani që fotografitë e gruas, se ti imagjinohesh kon për blerje makinë, e tjetri thyn telefon, të gjen fotografitë e gruas, gjen edhe kon për dërguar dy pse i donte. Se mund ta kuptoj edhe që ja ja pa. Po fashjet me me foto erotike janë, janë pa kusht, po pra, mund kërkosh lol lol qerash te ksa i Dhe, mi dhe, vete, dhe më çipa vet, po pse do na tindante me po pra, menaxherë me të tërët. <laughs> Nuk e di eksaktësisht se kujt ja dërgoi kjo atje. Mund t'ja ke dërguar edhe vetes nga e-maili i këtij tek mm -hmm. ajo. Po e sigurt që dy prej fotove 12 timirat, u përfunduan në internet. Okej, okay, ti. <laughs> po na dërgojnë 1 milion dollar, është shpërblimi që ata po kërkojnë tani. Ëh, mm -hmm. është një rastet që do të jetë, si thon mm -hmm. mediat, që po lexoja. Shumë kollaj. Për çiftin që të fitoj. Ajo një shkëli është shumë e rëndësishme për privatësinë. Por pastaj vjen momenti që ti mundi vesh këndon në Amerikë. Se sistemi gjyqësor atje kështu funksionon. Ata mm -hmm. kanë bërë reformën në drejtësi para 276 vjetë. Por o, sa para. Çi mm -hmm. do të thosë se në atë moment kur dikush, një kompani, <coughs> po themi, se krye the biznes i madh mm -hmm. e shit gjërat shtrenjta, an makina, në këto gjërat. Secila makinë mund të shkojë 30, 40, 50 mijë dollar. Fërsë mm -hmm. që ata keshin e kanë me shumic. Ti pastaj i vënë çmim. Tuaj kaq dua. Munde e vështë 2, munde e vështë 3, munde e vështë 5, Sa duash? Një, këta. Me që janë të krishtere dhe mm -hmm. pastor i Biri Bollos, mm -hmm. po njish, njishë, një po njishë... Kërmë, njishë është pak, do nësë një bje. Edhe të gjithë anë do të i shpenzoj për roba për grua. <laughs> <laughs> <laughs> që më nësë shikojmë kur njëri të zhveshu. A kjo është historija e... Këture të dyve. Tomit edhe... Uh, shumë, kërë? shumë gabim. Shum gapi, m'a? Do të thonë jo, kuaj e, e kam fjalën ata që ja hapën. Ata që ja hapën, bra. Ai më sakt. Po, po sa ai tivi von. Nuk e di sepse ai kërkoi që ta hapte, ndoshta kishte dëgjuar Lubonin në klipin që po dëgjoja <laughs> timi vazhdimisht po gardhin. Ah, po shkare. Jo, ata ta hapin të, të tjerë. Si thon ai? A thot kësho? Po mirë që e hapit paktën mbyll, ta mbyllte, jo ta hapte më poshtë. Ai unë propozoj, Garden do ta hapësh, jo të ta hapin. Ai e zoti ta hapësh gardhin. Mm -hmm. Si e Ka zori Kaj gjo dani Sugar nga marun fa... Ooooooo oh! Një sekund, një sekund, një sekund si va Uuu Një sekund Kemi atë këngë që... Falda qe... ko, pa Zë do edhe vi atë këngë atë. në tali Që nga gujtua pak më farë Por ja për një minut Ndë sekund da vjen Qa rrësht e jo? A ti zua për Kessles in the snow? Jo, ajo u luar Kessles in the sky? Ishte një tjetër këmën Kessles? <laughs> jo, një sekund të do tregojt ishte Shumë kë Po siguro ti djali. Po siguro ti, eh. Ëh, në YouTube. Mhm. Mm The Voice of America 2016. Tam. Po. Do janë skuadrat atje uh, këtyre. Ma <clears throat> themi jurors atje. Mhm. Mm Alicia Keys, Alicia nuk vëmë Grim, siç kemi par. Tam. Ëh, uh, është Miley. Miley Cyrus është mm -hmm. është këtu nga Maroon 5. Çfarë ka ky djali? Çfarë roli vin? Tam. Po. Dhe tjetër kush është? Dhe është dhe Blake Shelton, që është këngëtar country në Shtet Bashkuar. Shumë i njohur atje. Por njëri nga këta konkurrentët janë në gjysmëfinale tani. Dhe njëri nga konkurrentët është në ekipin e, e Alisha Keys. Që quhet Christian Cuevas. Është amerikan me origjin latine. Po. Mm -hmm. Dhe një djalë që këndon në mënyrë të jashtëzakonshme prezantimi i tij për gjysmëfinalen ishte një këngë adhurimi, një këngë kishe. Ky vjen nga Kisha Meshkë, kishim edhe pastorin. Me këtë. Dhe quhet To Worship You I Live. Është i për të, të adhuruar ty. Është mm. gospel, no doubt sense, por një nga gjërat më të bukura që un kam që kam dëgjuar. Më e ndjer, nuk e di. Kështu që për të gjithë anëtarët që e pëlqejnë muzikën e adhurimit e gospel-lin, ky me ish dashur është Christian Cuevas nga The Voice of America O hey from the north Lord with you O hey I'm away to hear your voice and meet with you Lord Nothing else matters to worship you i live to worship you i live or i live to Cili është emri i djalit? Ky e ka emrin Cristian Cuevas. Kishte një zot mrekullueshëm. Cristian Cuevas. Mm. Kishte dha të të gjithë të mirë, por për mua ky duhet fitoj. Është mja inspikator, janë në gjysmëfinale te The Voice of America atë. Oh yeah baby. Oh yeah baby. Oh yeah baby. Dhjoha ky e... është skuqshub, pse ai sa veta janë tani gjithsej? Jan 4. Bro. 4. Ky është i mirë për tyra. 4 për secilin. Do kishte çift sot i dëgjonin të gjithë, më nga ik. Me që, dakor, patjetër, patjetër. Njëra nga vajzat ka kënduar uh, Whitney Houston mm -hmm. I Will Always Love You versionin e saj. Tamë, mm -hmm. ta kësaj këngë, i cili është, si thua, një mantsa, është një, në çfarë do marrësh atë këngën. Mm -hmm. Duhet ta pyesësh veten mirë. Me vërtet. Se të gjithë njerëzit e ek dinë eksaktësisht se si e ka kënduar Whitney Houston atë at këngë, dhe unë nuk kam dëgjuar mm -hmm. akoma një person që ta këndoi ashtu. Deriyat dhe afrohen, vin, kjo vajzë e provoi. Është një vajzë që e provoi, e quhet Ellie Caldwell. Ishte mirë, ishte mirë. Po mirë, derisa themi e provoi, do të thotë që Jo, jo, jo. E shikoj. E dish ish puna, ato ta sjellin në mesaj. Po po. Kan volumin. Kan sigurisht janë intonuar, janë janë. Po të marrësh këndosh I will always love you, kjo do të thotë se ti atë normalisht kanë edhe trajnerin profesionist atje, po do të thotë që ti ke një lloj, një dikush që këndosh atë këngë. Po keni potencial. Po, se mm -hmm. bën dot kushdo, mund të jesh këngëtar shumë i mirë atë këngë se këndon dot. Mhm. Mm Por uh, në rastin e saj, e këndon shumë mirë, i ka gjitha të dhëna. Po diku nga Messi këngaz mua më merr malli për Whitney Houston. <laughs> po është edhe çështja e nostalgjisë, ë. Ose, Ose ne i mësuar. Ose për mënyrën se si ajo pra, e këndon. Ne i mësuar me ato, kështu që është pak vështir. e vështirë. E kanë këngë për kështu, mm -hmm. legjenda siç thuhet. Mm -hmm. Po, që është vështirë që sh... mm -hmm. të, të mësohet veshim me diçka tjetër. Do ta bëjmë, do ta bëjmë një anagramë sot? Lekërt. Nëse e ke gatsh. Ne pastaj, pastaj po, jo, po dashje mund të dëgjojmë edhe ozit zlab. Po do ta dgjem po. E mira do ishte që këto vajzat e dijem ti këndojnë sipas stilit të tyre. Mm -hmm. Kjo do ishte ajo çka mund ta bënte veçantë këngë. Ka dhe nga ato. Ky është një dial tjetër këndon këngën Angel nga Sera McColl. Mhm. Mm In the arms of an angel. Mm -hmm. Aje kanë mm -hmm. të shuajt. Mm -hmm. Endi kujdes nga live streami. Ja? Pushkuan anagrama. No, oh, për çfarë? Partia e Lori. Se duket Fjalori dhe... <gjallori> Lori? Fjalori. Fjalori dhe një tufë celularaps. Dhe një tufë me celularapsa. Mos ki me Lori. Okej. Okay. Anagrama Ureli. Ureli. në klubin e mëngjesit. Defekt. Këtheja dania është mm. asnjë nga lapsitat nuk shkruan. Oh -oh. wow. hey. Opa, hiko. Vra, vra topi par. <gjalli> Të hajdi se të jamansin që kështë të dytit të një Urdro? Po të jamansin që dyti të dytit të Në një sekundë se Se m'gadi? Nga hanë zën rrugën o jërën Po jërë i tutën S'na lëndecim, të shper gjall t'il Gadi? Dë ullësh pak? Oh! Ah! I ku dhe i dytit <laughs> Ja ku jemi mishdashur me anagramën e ditës odmet Sa njërën zvrasirë më minore Bë, Bëhet apos bëhet këtë Dhe disa të thoshin more bëhet More bëhet Sbërë, More bëhet apë zbëhet jeri? Mor bëhet Mor bëhet Edhe zbëhet Edhe bëhet edhe zbëhet <laughs> Jo, ideja do ishte të më në mirë të apjusë e jeri në qose do tjebi mundësia dojik nga vëndja, po jo? Slidit ka tjo më në kamon E do të në shqipria jeri në qose tjebi mundësia sot Po, do ishe lërguar Do ishe lërguar Pa tjetër Do li e klumin e më qesit A bëhet apë zbëhet kë vëndjit? A i shtimin më zbëhet pra? Mirra, mor bëhet More bëhet, e vërtet është 069 <laughs> 27 22 069 27 22 Më orë B-E-H-E-T Më orë B-E-H-E-T Orë ta na ebë një Orë nga primim watch-es Ni orë nga primim watch-es Mi shdashur nga kërinë në qësit Di gjëta një Ellie Caldwell Nga The Voice of America Të këndoj I will always love you Jakoj t'i qohat mishashur, Ellie Caldwell nga The Voice of America në këtë, kënë këtu Kjo është qësën finalistja tjeder, basa t'i Christian Kuevas, që t'i qohat më heret Dojë vëj dhe dut tjera, apo në vashzim, avash-avash, pak nga pak, në klubin e mqesit Tani, dojë t'i kujtoj se anagrama që kemi hendur për dit në sotme, mi që është More, more but, Bëhet mm -hmm. Jozë Bëhet Ore Bëhet mm -hmm. More Bëhet mm -hmm. Më orë, Bë, ë, ë, ë, ë, ë, ë, 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Na kujtohet një revolt. Një orë nga primi match. Një orë nga primi match për fituesin i miqdashur. Këtu në klubin e miqësisë, kështu që nëse i rivendosni këtë gërmam M O R B E H E T N, nuk është fështir, ja. fjall, je ndërka, mm. Mm. e vështirë. Jo. Formon një fjalë i ri gjetur ndërkohë. Kështu që. Ëh, është shumë shumë filmanka këtë premte në Cineplex. Ëh, mm. e vërtet. Jo 1 jo 2, por pes premiera. Wow. Po. Filmi Hija, mm -hmm. filmi Voyage of Time, Life's Journey. Pastajemi Office Christmas Party. Dhe Tony Erdmann, dhe në fund edhe Incarnate. Rimishëro. Do mm -hmm. ta përkthenim shqip. Po. Kështu që Hija, Voyage of Time, Life's Journey, Office Christmas Party. Tony Erdman dhe Incurnate. Të gjitha këto janë filma ku ju mund të shkonim isha dashur të prindem. Me biletat fituara këtu në klubin e mëngjesit, ju i përgjigjeni një pyetje. Ne ju japim dy bileta për të shkuar në Cineplex për të shijuar mbrëmjen e prindës. Kina mund më të mirë, çu mund djeni në Shqipëri. Kështu që Okej. Okej. Mirë. Bëni një pyetje të shkurtër, të shpejtë nga aktualiteti. Dakor. Mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm. mm. Allëh. Mm, mm, mm. Ky personazh i njohur mm. në Shqipëri, po, prej aktiviteteve të më të hershme, mm. do të rikthehet në shtëpi. Do të falet pjesa e mbetur për të qëndruar në burg. A ku? Ai do lëme. Ah, kjo është pyetja. Ky është i njohur. Është i njohur, po. Është i njohur dhe gjykata. Mm -hmm. I ka heqru denimin e përrijetëshëm Pra arsve shëndetësore E do të të të tajnë, të dhejnë A këtë qërërë për, ja? Ja Êshë në cita gazeta Në thoni kush Edhe fitoni dybileta 069 27222 Ve e em bas pak me më shumë Në klubin e mqeset Mëngjesi, mirë se jeni ardhur në Kryeminë e Mëngjesit. Mirëngjes, të gjithë kam Mëngjesin 100 pikant. Mm. Edhe në ekranin e Klaptovës. Edhe në ekranin e Klaptovës po si? Tanë jora 783 minuta më zhdashur dhe ne ju mirpresim në lojrat tona. Fillim fare kemi një përgjigje të saktë në lidhje me pyetjen nga aktualiteti që bëm mm. vetëm 2-3 minuta më parë. Lullzim Berisha, pa, apo Lull sa? Berisha, si shënjet 8-0 imbaronumrit fiton dy bileta Eliona Eliona Eliona Bravo, Eliona, Eliona. Në mm -hmm. të lunë dë Eliona Mor bëhet, është pyritja M-O-R-E-B-E-H-E-T mm -hmm. Mor bëhet 0-6-79-20-7-12-22 Durganë mesajët uajë Se më stani me të lejme të, të fundës, sigurisht që bëhet Pa të jetër, që të gjë Mhmm <laughs> Publi tjetër nga aktualiteti është në lidhje me rritjen e pagave. Ëh. Mm. Do të dini që ministria e arsimit, Zoya Nikola Dieu ka shkruar ose Dieu ka mbyritur. A kujtohu më se çfarë? Po është në gazet sot. Mm. Ta, një letter për mësueset. Mm. Një letër e ndjer, e në dier është shkruar në veten e dytë që të mund, ti i eri, pa të njërë fare, potem, Ta, ti më si. <gjithë> Kurs, jesë, po. mm. i mësu e se përpursuar më përqenë mënyra që gjithë të kushtalit zëlletërën, të ndihë sigur ajo i dritorët a saj, pra. Osa ti. Teknika, teknika pa. të afruashme, po gjithës e si edhe mbjullet e me një përqafim. Uh, ekso, ekso, haqën kërë që e mëto, por jo, jo, pyetja ime është, sa përqenë duka premtuar zonja Nikola, se do jetë me satarja, Apo pagave për një të punësuar në arsim. Një mësuës, apo mm -hmm. një mësuës. Ok. 0-6-19-20-7-10-22-2 Dërganë mesajtë. Se u a ka thonë, aty në fund u a ka thonë. Lale, mm -hmm. ka që kej, lale. Nuk është pak, edhe i thotë është vetën fillimi. Oh. Ky është vetëm fillim. Ky është vetëm kjo rritja besoj për mandatin e parë. Po, është vetëm fillimi, po. Për mandatin e dytë do këtë një rritje tjetër. Medan, kjo në fund, në fundin e këtij mandati po. dhe fillimi i kësaj gjëje. Kështu mm -hmm. që nga fundi i mandatit tjetër do do njëtë <laughs> vazhdimi i kësaj. Okej. Okay. Okej. Okay. E po bo u boka, u boka qoftë. Mor bëhet. Sa është përcindja? Mor bëhet. Mor bëhet anagram. Bëhet tamam. Ëh. Mm. Nga diemish dashur. Nga dië ne kemi pasur një lojë censure. Ëh. Mm Por tinëm po japim një orë Or nga Prime Moaches dhe dy shishe nga kantina Pf e pijeve Gjergj Kastrioti. Do i shtojmë sot edhe dy bileta për Nsinë Plex. Sigurisht që po. Po ju them kjo është mm -hmm. rreth 6 uh, fish rritja e pagës. Nëse kemi ndihmomë në ditën tjetër, që do të kem mësueset. Pra, një orë që japim ne. Ëh, mm. uh, dy bileta për Nsinë Plex dhe dy pije nga kantina e Gjergj Kastrioti. Mund durus mm. është pak a shumë sa 6 fishi i rritjes së pagës. Okay. Që që është nëse një mësues fiton, është sigur t'ja kemi rritur pagën 6 muaj rjeshtë mm -hmm. Dhe këju, ju premtojmë, është vetëm fillimi okay? Që që di gjojni këtë, në që se gjeni fjallëm mësues të dashur dhe u rritet roga me një her A i pushtim dhe ekspansioni europian në përgjësi Ishte rezultati të rmëris, zhuarsis apo shpirtit të të të të ba, më tepër se të gjithë, ata të historis, mm -hmm. ata dhe dhe të din, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në Mosspassage s'keni rritë pagë asnjëri për ju. Sepse do të juet dështim. Ja ta gjen një njerë që pjek buk për shemb. Ose një njerë që rregullon biçikleta, dikush që punon në bank, ndonjë financiar. Ky mund të ishte madje edhe një lloj testi, thënë. Po. Siç bëhen këto testet tani? Po. Mm. Shkohesh kështu tek për tek edhe je play. E gjeni jo. Jo, se i gjemë, tikë, jashtë. Dhe gjojnë i dhe një herëmi, shda shukjo është për 2 milet e bërën kinema, për një orë nga primi moqës dhe për 2 uh, pje nga kantina e gjeshka stilodisë këtë dhe belë. A i pushtim dhe ekspansion i europian në përgjësi, ishte rezultati të rëmërisë, zhuarësisë, apo shpirti të të si shpirti shpirti e bërju, nëse fjallin, ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 cry, for making you cry, cause I'm only human after all, I'm only human.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 <laughs> Mirëmëngjesim, jemi ardhur në klubin Shkina, e mëngjesit në valat e klubit e Fem në 104, skema e Rudi. Ekranin e çfarë të bësh? Rudi, Rudi është ai që po lëviz. Ka dy mendim, ishin vërtet në e Fem. Ljenë të vë Rudi këta. Ka një dorë oti. Ka një dorë. E kemi dorën, e shohni. Në fakt ajo ka dy dua. Ka një tjetër. Po dhe e mban nga mbrapa zakonisht nuk kry. Dịjon një çub. Ok. Mirëmëngjesim çitra. Ja, u jemi në orën e dytë të emisionit të vitin e 7, domethënë, ora e 2 e vitit e shtat, të 7. të emisionit on dhe Lori. Oh, sigur. Ç'ka Lori? Dësh i plasën mesh. Do të, jo, Aldin, lutem ngri pa. Kisha ngrit kufjet se ajo këngë ja është këngë dëgjume. Don't, put you, blame dhe dhe fotun, bram, Don't put you blame on me. Edhe kur u fotëm pastaj. Don't you blame on me. Çfarë do lini, çfarë pëlqen nga kë kënga? Mirë. Çfarë pëlqen nga kë kënga? Nuk e përcaktoj. Nuk e përcakton dot. Shumë mirë. I'm um, only human. Mm -hmm. Have to mm -hmm. roll. Poguji se kimi zonja. Si si erdhi ky edhe u bë këngëtar. Sepse ti zakonisht <coughs> i shikon këta por shumë Miley Cyrus e pam gjithë ato vjet Hana Montana. Mm -hmm. U përpoq, u përpoq, u përpoq Justin Timberlake vinte nga Disney Club, a ke parasysh mm -hmm. Mickey Mouse, Britney Spears, Christina Aguilera, gjithashtu ditem na. I kemi vargë fëmijë. Po këta? Po dalin ca. Dragon Bone Man, sot nuk është, nesër është. I preferuar i lori <laughs> Abo jo Periuda këti është është periuda këti është periuda këti, dhe... po Unë këngeshë <coughs> unë hengjë më për të tajtë Kënë qenë qenë qenë qenë dy vedaj t'aj t'jene Mparë mund njërin Një madhë, kështë po një shëndosh Të kështë në një kënë t'jeter kështë Që luanim dhe E shet e me Everlast, avë ja? Me Everlast, po bravo Bashme, Bashk um, me Everlast Bashk me, pa Ndonaj gjishet atë. Ndoshta i pëlqen Lori, them duket se kjo ka qenë para se të lindte Lori. Kur ishim në vitin e parë kur unë jam qenë? Kur ke lindur ti Lori? Gjat vitit ton të dytë? Unë kam lindur Kur ke lindur në radio, fjalë? Në radio në 2011. 2011, po. Shikon, Urimi. Kjo është, që është pak a shumë me një Urimi me zemër. Before I leave this place. Bilet tashi. Shikojmë punëvjetorin. Big B, po. 5 vjet kur. Në djetëtor 2011 5 vjetë Apo bëj gjeshtë Pas kemi fest 5 lëri 5 Milor, okej, okay, diqo Atere, kemi një fituës për uh, ditë në sotme Morë bëhet dhe Tërbohem Bravo uh! është Henry fituës 337 i barën numëri fiton një orë nga përrimi më moqë Ah, Henry, ma qedi që të tërbohem <laughs> <laughs> <laughs> Adada, tërbohem kjo Ah, ha, ha, ha Wow. O çari ke po vetës. Po të ke shumë shenjë këtu. O çari ke po vetës. Topin e thyve. Ishte, ishte. I thonin, isha urmi zgjasur. Ti godit diam mikrofonin e Olds me me një top letre. Kurse topin e tepë. Do të goditja e tretë nuk diet në fund. Mirë, mirë, dakor, dakor. Goditja e tretë do do të shumë pasoja. Oh, çmëshme. Euroni ka bletë di sot. Gati? Dizioni praktik tensorin mishdashur sepse askush nuk e ka gjetur akoma dhe ne po na ikën mendja. Duhem të javim, por se javim do të gjohen i pak. A i pushtim dhe ekspansion e Europian në përgjësi ishte rezultatit të mërisë, zjoasis apo shpirtit të të të të Europian dhe. Mm. Shpirtit romantik. Ja. Jo. Shpirtit pirat. Ja. Jo. Uh. Të lirë. Ja. Uh. Uh. Luftarak. Ja. Uh. Dialzor. Ja. Yeah. Mm. Shpirtit të pamposhtur. No. Eksplorues. Ja. <sighs> yeah. U Rexero si damir, për çfarë? Po, mund të ishte, mund të ishte por jo. Po nuk ësh miq. Nuk kam. Mm -hmm. S'është puna se çamund të ishte, puna është çare është. <laughs> Ato do të gjeni. Mhm. Mm <laughs> Aventurier, i luftës, i drejtë, i luftëtar, artistik, kureshtar. Jo. Jo, jo, jo. Jo, i luftëtar, artistik. Kurështar. Jo. Jo, më thua, unë staj. Fisnik, kantini, fisnik. Jo, ja. jo heroik. <laughs> jo. Skam tjetër. Problemi më madh është. Nuk e kem dot mirë për për një dhuratë nga Cineplexi që janë dy bileta për të premten në Brahma, për dy shishet nga kantina e pijeve që është Castroli dhe një orë. Dhe një orë nga mishtan tek Primimochis, mm. ne mendojmë që nëse e gjeni këtë fjalë i meritoni ato. Mm. Nëse doni mund ta shtojmë akoma, po mendoj që janë, është ishte fakt. Është një dhuratë, mm. jo e keqe. Or dore, super. Dushisha, Dushisha, fantastika Dushisha, super Filmit, premten, super Fantastik Një e nuk do pakua një azit Cida janë falja, se janë durat nga ne Kushtë të faljë sot, ijeri? Askush Ka qënë shpreja, një gurë për të qarë kokën Imaginojitë kur ka lindur shpreja Njërin që i shkondë të thimë Sa e bënt dit nikull. Do të çaj pa kokë. E jua rezultata çajon. Staj pa. E jua se na harxot gurin. Nuk ta japin gurin se ta çajin kokën, vet. Atë mbase do të mirën kët rast atmos, më çaj. Mund jetë, mund jetë Lori. Bravo Lori. Lori, më që ju të pëlqen Regent Bone men, ja regeng atenga Big B bash me Everless. Ës praktikisht e njëta këngë, por jemi 4-5 vjet më parë në Club e Them në 104 tani ora është 8:13. Tell us plan when your friends go by give him big kiss to his girl now he's off the boot camp never did much with his life but now here's his big chance he sits and shines his shoes and creases his pants he knows his weapon inside him now his parents want him off the risk of war but he acts like they don't know what they talking about. driving by he would wave you down and make you stop drank cheap booze, smoked big cigars, and he loved to talk he didn't have a hateful moon in his body, he didn't have problems with nobody the kind of person that would give you the shirt off his back he didn't care if you were white or black, but late one night he got carjacked they took his money, they took his car, but when they took his life they went too far he closed his eyes and he starts to play, and this is the last thing his killers heard him say 16 she ran away fifty dollars in the pocket and no place to stay now she's out on the streets where the pimps feed and the dealers find the prey so naive she believes that these drugs are the only thing that can set her free getting high on the regular parents at home sick and worried about their baby girl but there's never gonna be a happy ending she writes a letter and says this will be the last she'll be sending forgive me mother forgive me father but i just can't go on She shines it with a kiss and drops it in the mail. Center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirën më njëzë dhe mirë zë gëni ardhur në klubin më njëzëit në valet e Club FM në 104 Hello Mirën më njëzë E mirën, e është kohë ata një mishë për duratat për të menduar për njerëzit e dashur. Mhm. Mm për të blerë atyre diçka të mirë. Diçka që të qëj, njëre, lirë, asë lirë, asë, asë letë, do mlej, diçka mm -hmm. që do pëlqej. E nukoj mm asnjëherë -hmm. lirë, as lirë as e lehtë, do e thosh. Ëvërtet. Normal. Mhm. Për sheh, mleoni, ju kujtoj se në datën 15 dhe datën 16 ne do të kemi këtu në kryeminë e qytetit edhe maratonën mm -hmm. e katërt të klubit. Në klebë e femën e një qipi 4 Në sërjava Në sërjava Ne do të mbyllëm i këtu për 27 orë E mi presim durata nga ju Për fëmijët Nisa të qëjmë në bathore Nisa në një vend tjetër Por ju premëtëm një gjë Ato familje Ku do të shkojnë të durata Ata fëmi që do të i marrin të durata E realisht Kanë neboj Janë familje shumë të varfra Familje që nuk arrin mm -hmm. të vlocësin edhe gjëra bazë fëmijëve tyre ato me etiket ëhh mm -hmm. mm -hmm. por gjilorrat janë janë diçka ekstra po pikërisht aty mm -hmm. dua të vinë ne nuk jemi një organizat bamirësie apo diçka e tillë por ne kemi ju kemi miqësi me ju ju njohim ju gjithandai ju që keni biznese ju që keni ekonomi më të mirë e ne dua të bëjmë I think you're scanning. Jam in the decisions, ju shumë nga dëgjuesit kanë ekonomitë dobët si ç'është e dobët ekonomia e vendit në përgjithësi. Vendi më i varfër në Europë, akoma, let të mos harrojmë të por. Mm. Derisa jemi vendi më i varfër në Europë, disa prej nesh janë më me fat. Është di sa? E kanë pisk. <coughs> dhe fëmijët e tyre meritojnë ashtu si tanët që të gëzojnë e të kapin një lotor. Për vitinerim banim mën vetë, se si ishte. Qofte edhe një kalë plastik të maresh. Mm. Ako ndihun se shfarë, kush nuk e do dhuratë? Aishë më shumë ta fmi edhe, aishë më shumë ta një. Që që miqë, në datën 15, duke u gdhirë e 16 a këtu, ne do jemi për 27 orë reshtë në transportin. Këtë i gjuar emisione, po emision 27 orë? <laughs> Pak i gjatë. Pak i gjatë është. Po nga fundi bëhet shumë i trash. Apo jaolta. Po ashtu bëhet se. Mbas një natë bajum. Po nuk e fjetur. Po. Megjithatë, shumë gjëra mund kisha parë në jetë, po këtë s'e kisha parë akoma. Ju tregoj tani një një gjë të papame. Na trego. Atëherë. Si thoni, sigur Dhurata këtë ngaolta them. Vitin e ri. Çishte kjo? Iri, shikoj pak në ekran. Çfarë është kjo? Kjo është gur. Ky është një gur. Gurr, gur. Po. Kjo është ngatë që tyn kokën. <laughs> <laughs> është një gur, e shet një dyqan shumë i njohur në Shtetet e Bashkuara, quhet Nordstrom. Ëh. Mm. Tani duhet të ketë diçka të veçantë ky. Po, ali është ka turistë deri sa? Tani, po uh, nuk rishaj. Prandaj që na dikin në radio. Nordstroms da Nordstroms ta ban roba shumë mira. Ëh. Mm -hmm. Nuk është dyqan popullor, por është dyqan, se thua për një shtresë të mesme e mësipër, sepse i ka i ka artikuj të mirë, po edhe të shtrenjtë. Okej. Okay. Dhe unë gjeta, duke me barë nërë stromin online, një gurë, është një gurë i cili shqitet 85 dolarë Amerikanë. Nga qmimi, do më dhe më varë të qatë cilësishka gurë, po unë dhe gjithë. Ka të lojë alëtin, ka një gurë që është i madhë, kjo është i madhi, që është 85, është dhe një masia me vogëlë që është 65 dolarë. Oke, okay, Tani në trëgës se qartë veçande ka gurë A shi të veçande në tjeri? është t'is një gurë, është një gurë Ka një, një gjebë, se si shumë da shikurë, një gjebë lëkure Pa, antërë sho Të qepur mm. uh, Dhe thua të atje uh, Gurë i bërë me dorë Tani, a mund të ber dorë është të si Për shumë dhe si? Gurë i bërë me dorë <laughs> Po Për që shty burullin të e zëm Abo Abo A tani mund ta përdorësh edhe për të thyer arrat. Mund por... ta përdorësh në një raft që që librat e zënë mos anën e të shtrihen. Okej. Okay. Do të duhesh paq pesh A... për të që të rrimë drejt. Mm. Por kaq, është vetëm një gur, asgjë më të keur. Është e çuditshme. Është një gur, miq dashur, dhe njerëzit janë duke çmendur duke bler këtë gur. Jo, duke bler, duke komentuar më shumë online okay. kush do të blen një gur. But, ka një që i s'kan bler po 30 dollar, nuk është pak, a? Po 35 dollar për një copë gur që mund ta djesh, dalësh tashin po të gërmosh. Po <gibit> s'ka kuptim tani ç'a bën kta këtu. Nuk e di vetë. Por shkoj aty sa me komentet e tha, njerëz kanë filluar uh... hajtë shësim edhe në gur tani. Uh... <gibit> Se i kemi mund të bukur ta. Isha nga komentet ishin ironik, por shume ledojë një grua që shkruante thoshte, familja ime nuk do hajë këtë muaj, po të paktën gurin e kemi. Po po. Po paktën gurin e kemi. Kemë gurin, po. Po që ajo më gjino mes Amerikash, po. Po po. Kemi asaj një burrë që thotë, unë thotë gjej ë e gjej këtë si vlerësim për ekzistencën time. Sepse në qoftë se thot, ka një tip atje që arrin të shesë një copë guri për 85 dollar. Bravo i qoftë. Thotë edhe un do jem okay në këtë. Po pra, atëherë mund të bësh diçka. Po. Mund të mendosh se mund mund të e. E kujton që mundësitë në këtë jetë janë aty. Po pra. Duhet vetëm ta qesh. Imagjino, bish, <laughs> kemi e kemi edhe me me foto, është një një xhep lëkure, bojë mjalti. Më një tegel të, të qepur me dorë. Kjo është e bërë me dorë ieri, ky xhep. Po pra, kjo është, dorë, kjo për, është, kjo është bër, ajo që mbase mund kushtojse. Është bërë që ata kanë matur gurin e pastaj e kanë bërë xhepin aq sa është guri. Mm -hmm, për, tani i fusin te gurin brenda në xhep. Edhe kaq. Tani për atë që po na djegën guri është si sall. Ëh, nga këto guri më, lumë jo, guri, dhe, guri normal. Sa si gjithëherë zakonisht. Kemi plot atë ne. Ëh, ne kemi shumë atje dhe me ngjyra të ndryshme. Mos i bleni ti të bëni njëra. Lini, lini ndonjë edhe për, për, për neve. Yeri shka, shkoj deri, pa mendje, deri filloi të blej. 6 copë deri, po të kushton, kushton transporti. Ma merr mendje kjo, a? Po po, normal. Të rënd këtu. Po. Edhe kë, edhe pesh, e vërtet. E imagjinoj, e bukur do ishte ta porosiste një vetëm për fiksim. Me Un kam në shtëpi shumë gura më të bukur se ai. Ta sjellësh këtu, mund t'ua bëj dhurat ndonjërit për yjush. Jo, mendoj që është më shumë edhe kjo vërtesa, kupton që ti të shkosh djesh gurin Shkosht e lumi të një pësham Angarima, angarija Shkoj unë, t'i vëtë mblje Nise, kjo është ide biznesi Mendoj unë Gur, në kryurin e mëgjesit A e duhet një gur, miqdashur Ju a japim ne Po, ju a japim Ne Oke, që pa më shofin sytë Pa ndovë, ndovë Qërë, qërë Qërë, qërë, qërë, qërë Qërë, qërë, qërë, qërë, qërë, qërë, qërë, qërë, qërë, qër Oppa, oh, oh, loja preferuare e, preferuar e Lorit. Mm. Po jo tani mi's dashur tani. Një këngë nga Pink fillimisht <laughs> dhe kur të uh, kthehemi, Lori do presësh pak. Kë kam pa, pa. parun, kë keni parë ju në Club e Fem në 104 Just a like Fire. I know that I'm running out of time. I want it on. Mm -hmm. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it on. Mm -hmm. And I'm Trying to go higher feels like i'm surrounded by her arms and lies even when i give it all away i want it all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 Mëngjes. Mirë mëngjes. Mëngjes. Hello. Lori, ndal Lori. Mirë mëngjes. O Lori, ku je? Mëngjes, Lori. Mëngjes. Zërin e e di Lori. Më jesh rafiala miqësia son Lori for. Ne jemi live në livestream e gjeni edhe në Facebook. Yes. Oh yeah. Ka ndonjë gatë për të luajtur? Gatë, gatë. Po Okej okay. Atere Do të njësim me Jerin mm -hmm. Dhe vazhdojmë pësaj me për, Nëse Jerin shonë radha në shpydje Unë kam parë t'i ka mm -hmm. Ashtë një personaj një njër Do të bëj pydje Ju do të bëjnë pydje rrët ti Unë do të përgjyshjem po ose jo Dhe nëse ju apo të gjuhën si të arinë të zbulojnë se kë kam parë unë mm -hmm. Do të fitoni një Dhurat nga elektronik Shumir Okej okay. I e pini jeri është mashku Bravo Jerin është mbi 40. Bravo wow. Jeri. A bën një mashkull mbi 40, më thashë një mashkull <gibri> mbi 20. Uau. Më merr atë me politik? Bravo Jeri. Jo vetëm Jeri. Jo vetëm. Jo dhe jo drejt për drejt. Mm. Të thoshe që s'merren me politik nuk do ishte e vërtetë. Por uh, është analist. Kto do të ndihmoj bak. E okë, okay, më atë po. Mund ta thuash edhe Edhe jo, analist Jo ta mamë edhe analist e ka më shumë përmbar më shumë se kax Por më nda që është edhe analist mm, është gazetare ah, Jeri bedhëm uh, pjodje, jeri. për përgjitë <laughs> mm. për <laughs> <laughs> <laughs> si për Bravo Jeri Kë marrin përgjitë gjen Sakna qëtë jeri përgjitë gjen Nuk është si të më njitë e, koma Se lëpim buzët jeri sërë që e gjen mm. ah, <laughs> <laughs> është brunë Ah. Bravo Ieri. Wow. Bravo, domethën, dhe bravo. Bravo Serion Veliei. Po. Ëh. <laughs> e gjithmonë nuk dua të hyj ti në ah. muhabetin e Lorit. Jo, Lori është Bjond Serion Velier. Për pra. <laughs> Lorin Serion Velia. Ështoj kryetarin e, e bashkisë në një takim me Lorin sa për të parë pak. Kokm kok. Po. E pres aty ke derën e mm. bashkisë. Lori i e arie... bjond krahasuar me Velien, po. Po pra. Është jo. ja. okay. uh, no, i shkurtër? Jo. Jo. Okej. Është gazetari Panoramas. Jo. Mos. Vazdojmë me Ultin. A del shpesh në TV këtu? Kadali shumë herë po, po themi për momentin. Mm. Ka të rë të dalin e më shpesh. Kur del në TV, është i ftuar në emision. Del shpesh të opinione. Si e thash, ka të rë që dalin më shpesh, del ndonjëherë, nuk mund ta quaj që, mm. që del shpesh të opinione. Kjo jam vënë keq. Mm. Udoj. Sa problem. Vëzhdohë, Lëzësë, dojnë drisë është del... edhe tjë. Leoni të du... ndimojë, përshomë. Mm. Nuk është Lenz Vangjeli. Delë, Lenz Vangjeli delë më shpeshtë të kjoj përshomë. Uh. Jebi, Lëzësë. Jebi, Lëzësë. Në nderoj. E kuptoj. Oja, o prevat, ashtë në zotoj, <gjrë> <gjrë> prisën. Okej, okay, kani një thing në për të kjoj, në brunë lëku Shiko, në vetë? Shikoj, Ċ... kjoj... Parim <laughs> derit, parim derit Ndoj një thinjën e përtëm mund t'a ketë, por Vrema. i thinjur nuk është okay. E kuptaj, e kuptaj okay. Po suze mban? Jo, mështë dojmë jeri Bravo, Lorit! Mm, jep jeri mm. A i fillon e i mërima? Jo, okay. Po Andi Bushata. Andi Bushata pa. jeri Ok, omi jertë Po me ndoj Andri Bushatë Andri Bushatë ishe pasak t'jeri Parim derit Parim derit Pa, pa Por jeri tha është gazetar, ti tha jo vetëm është gazetar, por jo vetëm, që thash? është edhe është <gibli> edhe shkrimtar, shkruan libra. <gibli> ja, libra mund të ketë shkruar në një libër, po ja, jo, nuk do thona është. Do të thonë po nuk futet te, të... okay, ta dha që shkruan shkrimtar. Jo, ja, nuk është Kongoli. Vazdojmë. Në këtë kohë. Na fal Olga. Piëse do një partie. A është tani pjesë partie? Nuk do thosha. Por po bën një rikthim, po bën një rikthim në në media. Po bën një rikthim në. Po, por nuk është pjesë një partie akoma. Êshtë ë, një kriti... Vogel, si <laughs> është një nga Partia e vogël siç mund ta dëgjoni. Është është nga kritikët e mazhorancës. Po, edhe mund të jetë. Jo, e jetë. Me ditë është ajo, një ditë po, nuk një, një, një ditë jo, gjele. varet se si ka punë vetë. Ë drejtë, e, dreve, e. Mm. Nuk është jo, dramatike. <laughs> nuk është drejtë, si pas punëve pra. E... Po pra, ha. ë uh, mm. ka çoku ka shkruajti një gjë aty që lapsi, ë. Ta ja? të lapsi. Aman sa lexon dhe ky Lori Jazme. Nuk e di se nuk jam edhe frekuentues. Le, po le themi, me të le themi çfarë fillon emri. Le të themi që. Po pra, pa, dhe dhe lori. Jo, jo, sjami akoma. Si akoma? Mi si Mirëlor. Ke formuar akoma një gjurmë. E ka radhën e ieri. Unë s'e kam pikën e ditës. Tonu ieri është mbi 20 vjeç. Po. Është me floktë zeza ende. Mhm. Unë që në fim pa suzën. Dhe do të bën një rikthim në media. Është më kaqën gazetar, ndoshta edhe më shumë se gazetar. Jo, ndoshta por ka qenë më shumë se sa gazetar. Është politikan i bie. Jo. Kam ta mesazhë që më thon Bendy Fevziu. Jo, jo. Bendy ne mo themi ka flokë zeza. Sa për ta. Si Bendy Fevziu do thotë, ëh, është pjesë e një partie. Plasin për flokët të kokës. Jo, pra, nuk është pjesë e një partie. Jo, jo, ka rëndë një periudhë, duhet të na respektoni lojë. Është pjesë e një partie? Jo. Jo. Na bëk kështu. Mos se kam iden fare me se. Pyni herë, po, futja. Mm. Gjithmonë bëhet më vështirë kjo lojë. Është pak i shëndetshëm? Është pak i shëndetshëm? Okej, mesatar. Mesatar. Po. Dë gjithë e njojnë. Në që se ju të emërinë dë gjithë e njini. Po mund këtë pasë dhe emision nuk e t'ishtë kapasur. Apo jo. Tani se di asun. I fillon e... Me më po mendoj e omë emërin. Jo, jo, jo, dojshet. I fillon e emërin me fë. Jo. Franco Egro apë? Jo, Franco Egro, jo. Mas... Jo, nuk sh Franco Egro. Ma më tashim, mas e futë këtë. Ader, jebim. Mas, skjerit i fëm pregat i pokët. Brun gazetarë ka shkruar... <laughs> po më... me... me... me... Ha. me më e shteshon e fillon. Me më jo. Po e tha... njerimi. Jo, mentor Nazargo Mentore. nuk është sakt. Vlezrit Nazargo do të yeah, <laughs> <yo>. për. <Shpatim Nazargo. laughs> <laughs> <laughs> po vlezrit, po. Shpëtim Nazargo? Shpëtim Nazargo. Jo. E mirë. Jo. Po është tafrë këtyre? është tafrë? Ok, mundë këtë qënafrë, bo. Atër ka qenë profesor të marim par letë. Pritë se e ka radhën lorje. Mor pritë, mor pritë. Hej, hej, hej! Ka ka mund Oplend, është ka qenë kur e redaktor në Top Channel Ja në Top Channel, vje keqë BOSS! <laughs> I nga Top Channel Qështë kërë, për kërë për mendoj e Lori? Për kërë? Mentor kickin? Ja Allo Ja, nuk është mentor kickin, ja mm. Po, emrit i fillon me së? Ja, i erë, nuk i fillon emrit me së? Kur e redaktor tek të këtë vëshë? Ja Ka shën ku direktor. I'm sorry. That's one the due. Kur ka mendoni më të tre? Të fillon emri me A. Jo, pra e thash shumë. Jo. I fillon emri me A? Jo, nuk i fillon me A. Ti të ndihmoj me çaj fillon emri? Jo, nuk e ndihmoj. Ka shën në botën e gazetave. Gazetat, mendoni gazetat. Po, po. Jo televizionet, gazetat. Para se të kishim televizion, kishim gazeta. Kur redaktor i Shqipit? Jo, Gabim Aldin dhe s'ke rradhën, e ka rradhën Lori. Lori. Ha Lori. Lori ka dhe, e ka mazur dhe afer me shpi, shqinjë No, Lori, së ty duhet anjo është, tani... Ha, Lori dhëtani... hey, Dorit që njëri për gjithonë Pritashin Më faljë Atere, ka qënë kërë redaktor të tijsun. Panorama Jo, nga bime, no, thamë Panorama në qënë film Nejse, e thamë dujerë Ndjetë brënda Shqiko, ka i një që për shumë, pësës përbjës një, e përbjës një, e përbjës një, e përbjës një, e përbjës A e kishe bët flogët këshu, a vide e ere mirë A është sexy, a është kukur A është një shplar, a është një shplar Ka gjithë të dhe pjyti që mund të bëni, ju bëni në të pjyti E për sportiv të veshur? Pa, shumë sportiv Ishte për vrap nga lishenje? Jo, ishte për kafe nga rogë nëri Lërë I e për gjetja Ishte për kafe nga rogë nëri, për qëtë I e për altin Hajde Altin Alt Gazeta d'Altin, gazetat. Ma kaloi. Gazeta më e rëndësishme. U, po pra, s'u boni, Daniel Carrada në Altini. Gazeta më e rëndësishme është PD-ja. Po, okay, shumë mirë. Vazdojmë me Olta. Vajre. Sigur do të shkëpë Gazeta më e rëndësishme është PD-ja. Ja. Ja. Dasmja e Olta, po më oltati ishte sigurt. Po ç'o po mendon ti? Henri Tilli. Ka filluar tasho. Edhe ondo të përmendoj atë për një moment. Es pa me Sicilia, no. No. No. As me idea dësta Sicilia. Mi vjetër se të të të njëkui Në vjetët nëndjetë bënë dhe namin Lere se duhet jetë a i fëpëbëja <laughs> Okej, <Okay>, Blendi <laughs> Ordo Ta ambyullim si modët Pa, ta ambyullim Fillon emri me në Falemderit Lori Bi emri me lë Brava Lori në, në lë Qun laqe, lezjan Në <laughs> lë, lezjan Uuu <laughs> Ni kontekës Oooo po. brava oh. Wow, jemi ja, në rregull uh... tash. Jemi në rregull tash, no. kush e fitoi lojën? Ti e fitove. Jemi në rregull? Ti Lorit i thej të komshi me Lorin, po jo, mos mëseshisht me komshin. <laughs> Ka lidhje me komshin. Vetëm komshi e kisha aty. Ti më arrogner, mm. përmendni Rognerin. Mm. Po da, ja përmenda Rognerin. Ti gjatë sa e par ti Lorit. Lori. Tani më jua jurdot të lidhemi edhe me zotin uh, Merolli. Na lodhi shumë tani. Jo <laughs> <I> logaun. <laughs> Jo më kjo lojë, nuk e prisja që do fitova. Ju e ju e fare fare nuk ma nuk ma bë të shefin se mund të kishit. Po pra. Tash ti. Nuk i jeni ndonjë karakter. Është seksi, ëh, është seksi. Po tash kon mendje o Blendi. Seksi, jo vetëm. Ku rëthuati histori. Ka shumë dhëna. Shumë mirë. Atëre, Eldi është on line, miq dashur. Kimin Jess. Kimin Jess, shkeminga ty, shkeminga ty. Mi blen, lajmit mire kam Aho, oh, sa mire Aktualisht për shkoj tret le pragës dhe nga sheshe u jesho Se kë zonja e kështë mirë të pak tëmë për 10 minuta jam të kryzimi si indjetorit Bravo E për këthyr në gjuën e trafiku të blindi Do të sot Do të sot mm. Do të sot që për momentin Një trafiku vëgull vetëm të kryzimi të kura Vasil Shando oh. Kryzimi si indjetorit dhe që lirë nuk kryzimit e kinë gjeri e në ndërtimit dhe drejt Zoguzi nuk ka probleme a... dhe nko që zonë e tiranës të reblend e lashme nga kemë sepse përshkak e ke kemi thamë përshkak në bjullet së mërë stedit ka trafik pjese që vjen nga diga i liqenit drejt që i shtu jetësot ka trafik rruga sami prashe ka trafik rruga byr prashe në dalja drejt bulevatës për dhe kovit ka trafik qëndra tiranës ka trafik rruga si vokështi ka trafik Zoguzi Pjesa që vjen nga aks i kryesor pra nga, nga autostrada Metri i Zogut, për momentin paçitet me trafik të rënduar. Ndërkohë që qendra e Tiranës kalon pa trafik, sot ka më shumë primari pjesa te qendra e Tiranës, por nuk ka rënë themi që ka trafik dhe në bulevardin Zogut parë për shkak ë uh, mos llogaritje të mirë për semaforit, ka ngarkesë jamisteria drejtësisë deri tek rruga Djet Xhelulit, pra që kthehemi tek unaza e vogël që është bërë. Mir, faleminderit. Ai rrugën e marr, edhi kudo që je duke shkuar edhe hmm. pa shfaqet sa më shumë klienta të urojmë. Sa më shumë rrug, siç i thonë hmm. taksistat. Po zgaj një lajm që vjen nga bolla e mjekësisë më të dashur, e ka të bëjë me, me me jo higjienën, por hmm. kryesisht ta njerëz janë melesh. Ta njerëz preferojnë të prefer jenë fare fare fare pa Pashime Edhe mm -hmm. depilohen edhe në vendet shumë intime mm. Shkencetarët po thonë Kjo mund përhabi infekcione mm. Kjo është Kujdes, dëmshme Kuri hishni të gjitha Sa duen lënë <laughs> pra, Pak në fond i, uh, i tregoj për këtë studim Tanimi qda që për momentin është Justin Timberlake Mire mm. po thonë Lërni një të qeda Lërni një si që ka bërë Perenia Perenia Për e mës pak I got this feeling Inside my bones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 So just so keep dancing cause gotta feel the vibe So just dance dance dance So just dance dance dance Oh it's something magical It's in the air it's in my blood expression on I don't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 I hate it I can see but you when you dance dance dance creepin up on you so just dance dance dance come on. all the things i shouldn't do but you dance dance dance yeah, ain't no bad thing it'd been so sick Elao, elao, mirësevini në Kroinën e Mjesitore. Ës tani 8:56 minuta, miqtë dashur. Mirëmëngjes, gjithve. Ni ni ni ra ra ra ra ra. O lë të tur mm. fituesish kemi deri tani. Nikol Lesin. Nikol Lesin miqtë dashur Sorry. bash, Nikol Lesin bash. Ës termali fitues një 1-3 mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Land. Sigurisht është ai ishte mm. gazetar, pa edhe botues, edhe kështu edhe ashtu, do të thonë kishte disa gjëra. Po vazhdeti televizion, po? Po, po. Po. Edhe gazetë. Gazetë po, edhe radio. Po, dera. Po, gazem gazem kuji. Po. Apo gazem kojon. Po? Po, a jo. <laughs> e mirë, mirë. Supra. Ne jemi drejt fundit të okay, kësaj ore me ishdashu këtu në klubin e mëqyesit. Na mbetet shumë pak për të bërë. Vetëm për të dhënë emra fituesish, ndoshta në, në një pyetje tjetër. Kaç kisha unë? Por do t'ju kujtoj këtë klip të Rue Heqës, cilin askush nuk e ka gjetur. Ne për këtë po japim. Or dore po japim durata nga Cineplex, po japim durata nga Kantina, Kantina e tjieve, Gjesh Kastrioti, edhe tani do të chtojme edhe një durat. 2 bileta për në teatrën komptarë. Edhe teatrë, edhe kinema, edhe akullore, edhe qëpër në të qepër në derë. Dijoni. A i pushtim dhe ekspansion e Europian në përgjësi ishte rezultati të rmëris, zhuarsis apo shpirtit për të Europianve. Mm. 06.27.22 06.27.22 Kthejnë baspang krimine mqesit, Bruno Mars me këmën e timët fundit ke qëhet 24 karat Magic ju jeni me klap e femën në 104 edhe në ekranin e klap të vësë ky program qëhet klupi imën gjesit Mirë më gjës Hello Mirë më gjës gëllendio Mirë më gjës ty Mirë më gjës altini Mirë më gjës asini Mirë më gjës Mirë më gjësit Mirë më gjësit gjithë e mirë se këni ardhur në klubin e më gjësit Në klub e fem në në qëndikatër edhe në e klub të vës Shto më gjës me ju nga ora 7 dhe norën djetë Në këto valdhe këtë ekran Me i erim Mirë më gjësit Kaqë për momentin Ikë një tjerët U kem p Olta, do t'ik është, që i? Dua. E, e në suksesu. Ate e djunë alëtin, këthe e më roja. Sukses e njët, Olta. Së më thua, do t'i alëtin. Jere, je mos të bëj politike e këtë i qëndësh. E po bëshë për e ditë të se eo. Sukses ah, e njët, falim dirë të dashë u kolege. <laughs> Suksesin e la lida. Suksesin e la lida. Suksesin e la lida. Pa. Urdra? Të urojë që vëllë të njëtë. Ah, okej. Okay ojë mos flasun, flas vetëm ti. Prapë ngatruam, një sekondë. Ok. Jo, jo, jo. Ose kanë fituar? Na thuajë që kanë fituar. Po si? Na thuajë që loja ka mbaruar. <shy> Tensura është zbuluar. <shy> jo. Ja. Po sa them dot, duratat janë thuruar, ha, majha. Do të them dot pra se nuk. Duhet japim një ndim Altinit. Altin japim ça. Kështu që IP. Po. Shqë IP. Po ndim Shqyp. ndim nuk jap dotun derisa po thon njerzit të skuqë skuqë kjo është ndim është ndim në vetvete po mir hajde pra ti mund të jesh është më të dëgjojmë dhe një ekipin edhe un pastaj do të them të alternativë ok ai <laughs> pushtim dhe ekspansioni european në përgjithësi ishte rezultati i termiris zëuarsis apo shpirtit të, të, të, të europianëve se si ishte shpirti europian më mirë dashur shpirti i madh jo kërkues jo pushtues jo gjakarar jo dinamik triumfues jo jo jo jo transformues mm, mm, mm, mm, mm, jo ja. binjak jo ja. kurajo no i pamëshirshë ja. i trazuar jo bredharak këmbulës jo oh, wow. ja. rebel jo ja. të mirë wow. jo ja. lëndrues mm, mm, no kureshtar mm, mm, mm. fisnik pushtues bamirës legjendar ja. jo wow. rilindas wow. vetëm ja. shpirin rilindas të europianëve kalorës apo pritim papran investigues jo ja heroik, mëson jo. disa herë. Oh. Kalorsiak, triumfator. Jo, pra, jo nuk është jetë. Dinamik. Ose dinamik e vështirë. Shumë e vështirë. Mm -hmm. Mirë, mbetët mëto për tu parë, ojta. Jan lodh duke shkruar për ashtu <laughs> po të botitur. Edhe ne jemi lodhur. Duka i lexuar. Gjithë ato mesazhe. Mm -hmm. Vin qindra mesazhe dhe ti duhet i lexosh ato të gjitha. Lordam. Bon. Do të dërgoj njëra një ditë një print screen ku ankohej për ty, Olta. Po, po tani. Ishte një golci juaj Bardha Diana Bora Silvia Keta. Aha, janë ato që kanë disa emra, po. Unë kam dërguar tha e para mesazhin. Mhm. Mbas ishte gjetur përgjigja e saktë. Mhm. Ja që ke print screenin. Në print screen lexoheshin mesazhet që dërgonte ajo. Njerëz i Bardha, njerëz i Bora, njerëz i Keta, njerëz i Laura, njerëz i. Po. Her her bëhet edhe Niku, bëhet tani, bëhet. Jo, më fal, se nuk e kuptoj tashun. Cili nga këta je ti? Ne këpë flasim, mirë lutem. Nuk më ktheu përgjigje më. Normal. Nuk din të kush ishte. Të shkruante Niku, Tosi apo Bardha. Shkojnë në kërkim të vet vetes. Dobra. Else, neyse, neyse. Neyse, neyse. Po këto mesazhe kanë vë një të mirë. Ato, ato që më shkruajnë ato. Ato që shkruajnë të poka, kanë një të mirë. Kanë janë disa të përditshëm. Mhm. Edhe unë i kanë fiksuar numërat, mi janë bërë si numërat e mi Ah, e që kanë fikë? Dhe s'ma hedhë do të kur jetë Diana, Tani, Besi Endri Endri Përstej bësh Anna Por e sakë pishë se ishte Nikolë Lesi E kështë që përse kemi Nikolë Lesi e fitua Se pëse kjo ishte përgjitja e sakë sot E dhanë Super, që në kam beto rojta? Asgje vetëm përë Se unë jam e grip sot, unë jam e deklaruar vetën Jam i smur që kam ardhur në punë si smur Që i E dhe dëshonë të kopsa ku ish nga planeti sot. Ah, mm -hmm. kur erdha sot. Nuk të mungoj më kurr, kurr. Pa arsye. E bukur është që unasnjëherë s'kam munguar par në punë. Mirë, pa arsye diskuton. Si Okej. Okay. <laughs> Pasnjëherë ti smur. Fatmirësisht 7 vjet, mashallah. Kjo është gjë e mirë. Mm? Edhe unasnjëherë. Jo si smur. Duhet të biesh hekurit. Nuk kemi që për ndonjë punë, për ndonjë çtjetër për shkakun e konfliktit orare ose gjëra të tjera largim nga vendi po. Mm -hmm kançan kançan disa arsye. Sot mund të ishte ditë a thash, edhe nuk doja, doja që ta mbaja këtë, se janë 7 vjet. Le të bëhen 8. Tash pse un mbas 7 vjetësh të të marr në telefon të them sot jam uh, me grip S dhe nuk po vi. Dhe nuk po vi. Hmm. Se ndiem kam kam ftohtë, edhe më kërthasen dambët dhe dua të mbulohem një mular, me një mullar, me batalinie. Në më qes, është ftohtë kur u bën 70 të... nuk e di a do e besonim ne kur të na thonte kështu vlen. Për zot, vetëm para do erdha. Unë tani, si çikon nuk janë kot fare, çfarë për çka marrën këtu. Jo më kot si eti asnjëherë nuk janë kot. Jo, duat prem në përgjithësi me ato që isha di. Ato që isha di. <hls> ka the <edhe> ditë kështu. <hls> nëse. Ë, uh, nëse kanë një medalje? Medalje? Po program mendali pune, sepërpara ka pasur deri. Pa, di. Me dalin për për kushtimin. Heroi, unë me pagesë ekstra nuk dua, faleminderit. Kam e kam rrogën shumë të lartë, nuk dua pagesë ekstra. Por tani, dua medalje, uh, uh, po thash. Uh, Ohat mësh, më undesh. Unë dua me, unë dua medalje, medalje për, uh, për për për kushtimin. <laughs> Vetmohim. Po. E ne dhe... kemi edhe një gjë në fakt, hmm. që kur uh, e ka ka kemi medaljen në YouTube, e kemi tani lutem, mundani interesimin translativ. Në kemi thënë që kur njëri sëmuret Nuk të e të vinë punë Se sëmuret i di. gjithë grupi di. Ta një Nesër, kush e ka radhë? Kuj do të të të në shoshtë në në në në në Qëka, unë në sëmuret aso të derdha Nesër, kush do që të të smuret Prapë do të vi E prapë Dhe së <laughs> ka bërë njëri E e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e një. Mirë qeshi. A po. Po katrohet zëri para mikrofonit. Kjo është aja e emisionit. Un sa po mora lehtë iki. Ti morle leje? Edhe ti pa qeaf. El para një Rudi që ala me zëri. Si kim do të bash? Tashi do bjer në sy, po ti kim bash. Ai po i thjerë ta vlora. Ai ai ai. Mirë. Ekshtu. Na ndod pra që divim edhe në fund të murit miq dashur pa qeaf kur jemi falen der heroizmi nuk ka brir duhet të jesh njëri që ta bësh ja për, ka që ti je <laughs> njëri njëri i përgjithshëm vizionar edhe i thirrur për këtë punë siç jam un po okë bështes do të plasmë për vetën ja doni më për për doi luli Me mua me lullin, me jerin, me arfilin, me no ashtën edhe lorem i shtashur. Ky është klub i mqesit. Dumbo. A kemi nëj qëtjetëm? E, ku qëse, mos e lërë të hezikti si se ka, ka shkelur një bajga i të nabë. <laughs> mos e fuzin elefante i këtejkë. Thejmë bas pak në kërën në mqesit, në klab FM në 144. Së shnojtë që ka jojtë. Êshtë një vend magjik, të cilin baba gjyshi e viziton shpesh. Këtu gjenë shumë dhurata dhe dekore magjike për t'u azbukuruar festat të gjithëve. Këtu gjenë edhe pëmën e vitit të ri dhe dritat dhe qdo zbukurim. Edhe këtë vitës gjithë magjinë, sezon dekorë, tiran e re për bal postës numër 8 për prindërit, miqë. Pë gjitha ta që impenjojnë për të festa e që bëjnë shdojgjë për të kënaqjur, dhuroni një qast Coca-Cola, një qast të veçanë freskie. Gjozojnë një ata që ja pinë gjithë shka për të bërë festat e funditit të veçanta bëuni pjesë e industrisë më dinamike dhe me rritje më të shpejtë në bot duke studiuar hoteleritë, turizëm dhe menaxhim biznesi në Zvicër në disa nga shkollat lider në bot. Swiss Education Group, grupi i edukimit zviceran, do të organizojë në Tiranë një prezantim të hapur mbi mundësitë e studimit universitar dhe pasuniversitar, zhvillimit të karrierës dhe bursat e ofruara ditën e premte datë 9 dhjetor, në Hotel Tirana International, ora 18:00. Në këtë takim do të prezantohen Kolegji César Ritz, Academy Artit Kulinar dhe Shkolla Zvicerane e Menaxhimit të Hotelerisë. Jeni të ftuar të merrni pjesë për më tepër visitoni www.swisseducation.com E <music> se non <pusatio> ti <tum> avessi amato mai adesso non saresti qui ma non mi chiedere Nesu e kia, amami E jo mai mi abituerërë A la të voce e i të i addi Contra la nostra volontë Adesu e subito amami Amami, amami Imbërdonabilmente si Con la të vëta në la mia cominciando da qui Amami, I love me, indifferentemente sei sì. senza gioia neppure tu Sempre c'è mente così E se non ti avessi amato mai ora chissà dove sarei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 Vivita nella mia ricominciando da qui. Amma mia, immeditabilmente sì, senza ragioni né pietà, perché nessuno è così K jatë të në në më uma, Empëmë camëndë ë te-fi, shej soci më isë në më ifň соonu? Më atë e me di në hersë në ramë bë të iq atë r caringës Ê në mundë i shi ôndë e innë ave���ë Ora son 9:21 minuta jemi me klubin e mëxjesit në klube femishin 1.4 në ekranin e Club TV-s. Ërëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ndërkohë kjo ishte edhe kënga e ditës për sot. A, mos ja fotkot. Mami, a, mami. Ti thua se është Mami, a, mami. Urdhë? Bona, bona, fituaj. Si 3-4, bonë. Në numri fiton dy bileta për në Cineplex. Shlumt, mm. shlumt shlum bona. Shlumt ti. Ti je numri 1-shi. Okej. Okay. Ndërkohë jemi gati unë. Mm. Gati jemi ti dur. Oke. Okay. Jayeni pra. Radio. Mm -hmm. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mm -hmm. Atë fiale juaj vajza është Send. Sendeshja. Ja. Ja. Është kafsh. Ja. Është mm -hmm. Jo, në vesprim. Jo, jo, jo tamam vesprim. Jo, jo tamam vesprim. -hmm. E bëjnë njerëzit yjet. Po. Është Tek njerëzit e shohim. Tek kafshët nuk e dim. Nuk e di më. Nëse gati fokusojmë. Jo, ndjenjat, ja ndjenjat. Jo, po një farë ndjenje bëhet brenda, normal. Është një ndjenjë pra, është një ndjenjë që është një lloj ndjenje që manifestohet si veprim pra i bim. Jo, siç është përçafimi, do të përçafosh. Shëndet Lori. Jo, kjo ndodh. Ndodh se normalisht ka ndjesira brenda sa. Pra kur të ndodh kjo, ndjen edhe gjëra. Normal. Është një lloj fat. Pra është një ngjarje. Faqe, çfarë? Mund ta luajmë ngjarje? Mund ngjarjen vetë në njëri? At shoh kjo varet Altin. Po të kesh fat. Po jeta fillon me k. Jo. Ti s'mend. Jo. Jo, okay. Mirë, atëj. Kële bukur. Ka fillon ngjarje, është një ngjarje. Ka fillon ngjarje. Njëriu ka. Kjo mund të ndodhë çdo ditë apo ndodh vetëm pak herë në një? Jo, jo, çdo ditë. Tanë çdo ditë nëpër botë mund të ndodhe. Jo, ka njerëz që i ndodh më shumë se një herë. Një sekond, një njeriu i ndodh çdo ditë, ama një njeriu i ndodh. Jo, nuk i ndodh çdo ditë. Një herë apo 2 herë, 3 herë në një. Një herë në jetë, po të jesh okay, po të kesh fat. Fillon me më. Olta, ja. Më më pra, ja më më jo. Marta. Jo, Martesën po mendoj edhe unë. Disa e bëjnë më shumë, janë trima. Po jese. Disa e bëjnë më shumë. Fillon me F pra. Braw. Po e saj tash. Ju vajesa kurta në Martesa, pse nuk thaat jeni shumë afër. Po ti dura, mos i hiet fjalët shumë hap me një herë. Jo, po nga çjo kjo Olta gjith gjithkosë negative. Seri, ne do të diskutojmë për kapitullin Sulaj. Më falni dëgjues, po nuk kam dhurat ama për ju. Ba, është, shikata si shit ti. Të shiti për dëgjuesve. Domethënë ti je ke fajin. Ti je ke fajin aty. Ti je ke fajin aty. Nuk i la njerëzit më shumë. Ha ul ul lutu atë ulum. Sa herë kanë ndotur. Ti apo lëmë në ka shkatruar se. Edhe. Kur është shkatron oldas okay. O sot folim bien. Kur shkatron ti, edhe lejoje një, lejoje një atë që në ditës së fundit aty nga fundi. Un kam un kam medalje sot. Kam marrë punë pa qeft. Vla A të kështë e motër Ti vla Ha vla E motër Me tu e ka molëta E moravesh motër A të fjallën si së përna gjenë alë Jo, i e kështë e smurë bleni Ordëra Qësë shë bërra Shë pëtë gjithë Shë pëtë gjithë Shë pëtë gjithë Shë pëtë gjithë Shë pëtë gjithë Olë të e kam pëtot. Kam shumë pëtot. Në grovë blendi. Jo, jo, në grovë blendi. Olë të e kam pëtot nash. Ja ku e ke. Ta, japim dhe njerë këtë... E japim dhe njerë se kushe di qanë gjithë. Kushe di? A i pushtim dhe ekspansion i europian në përgjësi ishte rezultati të rëmëris, zhuarsis apo shpirti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Lërgë përmas Jo I përngo për është pozitiva A me kërresk Pozitiva Trajqik Shpirtin e për e pa e jo. oh. jo. e për Jo I humbur altin Jo Ashtë pozitiva e sa përtha oltta I humbur pozitiva Jo Po qërën si ka unë do të lecët gjithë këta Po ti nuk dhe e përshas i ndim do me thamë Eksplorues altin Le të mosjabi asë një ndim mm. Mishdashur Për një orë nga mishtan të këprimi moqis Për dy shisha nga kantina e pjeve Gjerish, Kastrioti, Skunderbeu. Për dy bileta në Cineplex dhe dy bileta në të hadrën komtar. Në të bushe me ajer, edhe i të hadrën komtar. Njëve i fitonin cita këto në rrasë, gjeni që fjare që është përdojrë rëtje. është kjo. Kujtes. A i pushtim dhe ekspansioni e Europian në përgjësi ishte rezultati të mërisë, zhuarësis apo shpirtit të Europianve. Mh, mh, mh, mh... E, Vajza, me që jua përmenda pak në parë. Që, që të mbaj fjallin. A, me që ke e... Je. Jepi, ja, suaj e... E, me doja për censuran. A. Ska problem. Suaj e nëzë. Kyllajmi pra që kishim nga... Mm. Nga këta shkënctarët. Hm. Mm. Pam. Që të regojnëm se shumë njerës... ...ka një qef... ...që ti mbajnë zonat e tyre... ...erojgjene vëjquajmë... Mm -hmm. të trupit... ...sa më shkurt. Ha? Do, Mi bëjt zero të ljudem Mi bëjt zero, pa gjë, pa, pa gjë <laughs> Me gjitha da Kanë zbuluar, shkencëtar Se Në rrasë të ti E je pa gjë mm. Ke një mm. shansë Godja më të ngritur Për të përhapur E për të kapur Në një së mundje Seksualisht të transmitueshme mm. Apo infekcion të transmitueshme Seksualisht gjitha këto Probleme E në përhapura shumë në bërbot Seksi imbrojdo E gjitha këto qërat Prendaj flitën Por, uh, si shtonë ata, kjo mund të ndodhi përshkak se ka prerit vogla Që ndodhin, kur ti dhe ishkosh ashtë një gjithur Por, thonë ata, ka dhe një shpikim tjetër Që ata njerës që Imbajnë gjërat këshu Janë edhe më aktiv seksualisht Se helbeten që fëse si aktiv seksualisht e lë <laughs> E gupton? Po që se i një e i që rrimë ja? e brist këshu një, Kjo është për fityrën Kjo është për shu Atër e i bje Kjo është për fity E bien që, moshpesh, e që i moshpesh, të jesh një njerëz që bën seks më shpesh, nëse ka një njerëz që bën seks më shpesh, atëherë ti je më i ekspozuar ndaj infeksioneve. Ëh. Në, mund të ndera, do ka shumë shumë. Po. Po. Ni silent altin. Çiko. Po kjo. <laughs> kjo është e vënia, jo. Po, kjo është e vënia. Kan kan pyetur, kan pyetur 7580 njerëz. Pam. Të moshave nga 18 deri në 65. Mhm. Mm dhe mësuan se 74% e grave dhe 66% e burrave ë uh, e... janë arruar apo <laughs> ndryshë kanë shkurtuar. Mhm. Mm Pjesë të ndryshme, of po themi. 66% okay. so, e burrave, që është shumë. Gojë. Po, dhe 84, 74% e grave. Wow Meren me këtë pun wow. Po, nga këta, thuet këtu, 17% ishin në kategorin ekstremisht afer Do me thonë një punë në këshu Pastrim total Pastrim total, Detail, total, total E këpëton? Uh -huh. uh, dhe bënin këtë absolutisht një apo dy her në muaj Pjesa tjetër, 22% që u ishin me frekwentim të lartë dhe bënin këtë 3 deri 4 herë. Po. Në muaj. Kurse ata ekstremë. Po ideja është kjo që sa më sa më e, e lartë ishte frekuenca, hm, mm. mm. që ti frequenton, aq më ta... lart ishte dhe mundësia për të marrë, se mund dhe seksualisht të transmetuash. Do thoni, "Jo, ku janë, ku janë?" Mm. Nuk e di ku janë. Por nëse do pritesh vazhdimisht, ja sa të janë që ta marrësh. Që Qëse Nëgji menduar. Ku sjëhni dorë. E kishim menduar sikur sikur gjëja e mirë dhe e shëndetshme për të bër, gjëja higjienike dhe e pastër, është kjo. Ndalse, jo tamam ashtu. Po kjo është thon, janë bër disa studime, ndryshme gjëra në studimin përfundim. Po ndoshta mund të thaqo ashtu tre vitet e fundit. Pirdja jimesha ka ndonjë stil për shembull që është më i favoreshëm? Themi skorpion apo? Lisho, lisho. Ai u thon bish pllum apo si janë këto? karres kodiundra xiganna çete të ndryshme normalisht duhet të ketë apo jo ja. është stili viking ky fundit thuash ja vikingu por shumë vikingun janë rregull vikingu nuk të interesant ky stili altin po si është ja kësu si viking <laughs> interesant e vërtet <të>, kemi foto <laughs> stili viking <laughs> është oltakur ja presu ato dy brirë të po që janë drejt tavanit ashtu drejt tavanit po ne kemi para sy vetëm me foto mund kisha për të një jetë apo Një një të jetë edhe për të thonë Një një mbarovë Ok, mirë Kur të këtë e më iqtë dhe dhe dhe të regojmë të tiri është tiri me një Përësim e dhe Të të varën e njështë i të tiri nëmër jetë Njështë i të tiri nëmër jetë Përësim dhe që gëtësa të që në të stë Po Ok Ok in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my to dig down tell me and Gina mill back down tomorrow we gotta make no mistakes look in and look it up make your own way it's my Detani. Ai, ai. Ai. Ai e dini se, dini se. Detani. Ai dini se, merr në klubin e mëjesit. Një vezë zier përmban 85 kalori dhe 7 gram protein. Gjithashtu ato kanë shumë efekte të mira shëndetësore, si për shembull. Sistem më të mirë të imunitetit. Filoni të konsumon një vezë regullisht nëse dëshironi të mbani bakteri dhe viruset largë për mes një mënyre naturalet dhe të shëndeshme. Konsumon një vezë të madhe se pësha jo mban a fërë që reku nësasizditore të selenit që ju nevojitet. Seleni është vleru shqyese që e përmirëson sistemin e imunitetit dhe i kontrolon hormonet tiroida kolesterol më të mirë. Vezët përfshin kolesterol, por nuk do të thotë se kanë efekt në rritjen e kolesterolit të keq. Pra ato e rrisin nivelin e kolesterolit të mirë. Nivele të rritura të energjisë. Vitamina B2 ndryshe njihet edhe si riboflavin. Kjo vitaminë është e rëndësishme sepse ndihmon trupin ta konvertojë ushqimin në karburant. Pra për këtë ju duhet më shumë energji dhe vetëm një vezë përmban 15% të sasisë ditore të vitaminës B2 që ju nevojitet lëkur dhe flok më të shëndecëm. Përveç vitaminës B2, vezët janë të pasura dhe me vitaminë B5 dhe B2-B10. Kër kompleksi, vitaminave B janë të rënsishëm, sepse ju sigurojnë flok, lëkur dhe thojnë më të shëndecëm. This is Club FM 100.4 danin 9:40 minuta me ish dashur jueni me klubin e mëqjesit, valet e Club Fem për gjithë ju që jeni rrugve, rrug të mbar sot kudo që jeni, duhet të shkuar e ju që keni mbërritur në punën tuaj një ditë të mbar fantastike. Sot data është 7 dhjetor. Është dita e mërkurë dhe ne ja ku jemi sërish në klubin e mëqjesit si çdo ditë tjetër. Goza. Tan. Ë duam t'ju fidoj ju Rafar, ju dëgjues. Ëh. Pasaj Goza tona këtu me një tingull Një tingullu misterios Një tingullu misterios okay. E t'yre, qfar po t'i gjojmë këtu Okej? Okay? Mhm mm Ta sekund, ta sekund Jo, ti nuk e përda thënë <laughs> Mosu, edhe mos okay. të ludem Okej, dakord Sepse ty të njënë uh, preferençat edhe qërat Edhe ekspertisa Që që mundet okay, me atë Okej, e qepa përë Okej okay. Në degullu Mm. Ehm, um, ndërkoh, ndërkoh. Al di ti mund ta thuash çfarë gjendot? T'kujton gjë? Nuk kujton, po kam ja, mm -hmm. ndjesin mm -hmm. se bie kokë. Ja, mos e thuaj atë. Sa bë vijojm? Ah, në 0692070222, 0692070222, mund të na shkruani më tash. Çfarë mendoni se do të vijojm? Uhum. Alda, kemi fitues? <laughs> jo. Jo. Në radion e gjitë. Në radion e po. Ju e menduat një fjalë. Po unë kam menduar një fjalë. Duhet ta ndajmë Altinin. Duhet ta ndaj? Okej. Okay. Ndërkohë për censurën e Altinit? No. Jo. Okej. Jemi atë rend dakord për fjalën? Ës er send? Mm. Jo. Jo. Një gjë që, që hahet. Jo. Diçka që e bën njeriu. Po. Po. Jo, jo, jo vetëm njeriu e bën edhe edhe, bon edhe kafsha. Ës veprim. Madje madje. Mm, uh, jo, nuk është veprim. Mandi këte e bëjnë edhe E bëjnë edhe Edhe të tjera Të tjera Edhe për shumë një pëmë apo Apo një lullë Një kë Jo Jo Kokër Jo <laughs> Një riu që <të> kokër e bënë <laughs> Po mirë pëmër I bëhet mi si kokër Ah, jo Si shkaj që e bënë një riu E bëjnë dhe kapsht E bëjnë qdo dit? Po Po thubajs dhe qdo dit E dhe natëm E bëjt në përmjet në, natën të jo, një orta Jo, në përmjet tingujt e shumë Ndodh vetë në, në ditën Në, Ndodh, në qytet, në qose e brënda në qytet uh -huh. Apo në qose ka Po themi është Nat me hën e zëmë Po përgjithsisht Nat me hën bëjt të Ditën e gjejnë më shpeshtë që ta, ta bëjt njëzë Me kujtës gosë, pa e thënë E bëjt e gjitha moshat? E bëjt e gjitha mosha? Kto? Po të këtë, tani, momente, gjitha moshat janë moshat. Ska lidhje me moshën. Do është diçka natyrale që ne do të thonë, do të ndodhë jashtë jashtë dhe brenda. Edhe brenda. Po. Ëh. Dy të ndodhë këtu. Edhe këtu tani, në këto momente, gjithë secilit nga ne. F. Po tashojmë kujdes, po më ndodhe. Po fillon me f. Jo, po flasim. Jo. Jo. Ju ka bëj me komunikimin pra. Jo. Me v, v veshja. So, të jo, tash e bën dhe kafshët. Po dhe kafshët komunikojnë, me një tjetër, kanë gjellë pemut komunikacion. Ata e bëjnë atë objektet a do të çë. Çndrojn. Çndrojn. F ç'është F-ja? Jo. Forza. Ja një fort. Jo, jo. Kan p. P, p, p, p pesh. Peshojnë. Ja, jo, nuk peshojnë. Jo. Ja. Ja. Ez er diskajën që e shohim me sy, osta. Pesha nuk shihet me sy. E shohim me sy. E shohim me sy, po. E kapim? E dhe nuk është veprim. Ë? Hmm? E kapim. Jo. Ja. Si e kapim? Kur e shohim me sy. E kapim çfarë? A e prejkim? E prejkim kë nuk prejket do të. Jo nuk prejket. është në di e si pra? është e lëvizshme? Po, pa t'jeter. E lëvizshme është, e pa prejkshme është, por e pashme është. Mundo shihet, por nuk mundu prejket. Kanjjur? Kanjjur? Kanjjur? Mundo... Të më thëm... Në ngjyrë të caktuar. Tek e herta, po? tek e herta. I pak po djegësaz, kujdes. I erson gjerat. Nuk ka ngjyrat po e vërteta, por sigurisht është. Është er... Hë, Olta. Kujdes. Yeah, Bëhet në, në efektin e diellit kjo gjë për shkak të vonë no. ose në ose në efektin e dritës, s'është bravo. Në. No, është no. ha ha ha. Ha. Ha ha ha ha. Bravo Olta. Pra, të gjithë ne kemi tonën. Po, bravo, bravo, bravo. Bravo Olta. Bravo. E buana. Nuk e zasa el tincite. Mos rri këndo 10 bsh. <gibane> I këbëjnë një gjë Pa Oke okay. Oke, okay, oke okay. Mirë morëvesh Mi qda shërë ndërkohë uh, Që kjo morëvesh Kujdes Kemi dhe këtë tingullin Misterios Qërë po të gjojmë Në këtë klip Kremi shumë shpejt në radio në Klev FM Me më shumë në klubin e mëgjesit dhe gjua administratorisht Florence and the Machine remix nga Calvin Harris spektrom jetë këtu Ora 9:52 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit të Vallet dhe klub e femrë në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 Pastaj në orën 10 nis programin e saj Orgesa Zaini me Music Box Muzik Box Ne në rusi si Music Box Kuptojë ai muzikën e muzikës Por përveç uh, kësaj, sonte UK UK top 5. Top 5. Pesë këngët më të mira sipas klasifikimit në Britaninë e Madhe në programin e Orgesës, do të vesh shumë informacione pasaj në lidhje me filmat, koncertet, turat, albumet e tjera, e tjera, e tjera, të gjitha në 1. Nga ora 10 deri në mesditë në Club e Fem në 104. Një mision muzikor nga një muzikante Ndërkohol të ka e më rafitu e si shmishdashur Kemi patur Këtë tingullin të tënë E ka i qitur Gentit Bravo Gentit Duke më thënë matësja duke pyrë qumësht Matësja duke pyrë qumësht është përgjigja Matësja dhe të lahet pra E vetë me e sakt bravo i qoftë E dhe djallit Gentit e do Gentit Bravo Gentit 2, 4, 3, në barë numër Një këtë e këtë e këtë njështë nj E përdojshme me një qenë mm -hmm. mm -hmm. E përdojshme me një qenë E përdojnë një ndryshme gjuën, për taj Kitojnë dysh ishe nga kantina e pjeve gjerësht ka streotis këndër beo të dures Interesantë me se përshkaj një dokumentar për këta Në Netflix Për, për, për matët mm -hmm. E të regon dhe se këndryshon dhe e lëpjera e qumshtit, për shambull Nga matët e qeni Po, qeni e përdojrë si E përdojrë si lugë Paka shumë e fut e fut gjuhën kështu si lugë edhe edhe ngre. E ka edhe më të madhe, normal. Kurse macja e voste gjuhën pingul nga lart poshtë dhe e ka si të palosur në mes dhe e tërheq sigurisht. Sigur e thit. Po. E palos gjuhën dhe e fut nga lart poshtë edhe sigur e sigur e thit më atë. Po kemi çenin. Po jo sigur sigure si si lugë domethënë. Ësheni. Çeni. Çeni lugë. Ma, ma jega gjurmë elegante. Normal <laughs> matja, matja do qekon dhe një qenë që pinte kësho, a i qenë i që bërdu Këshë jarë, sotri nuk pjeta shu, jasë si pjet Kësho <laughs> Kale zët <laughs> <laughs> Kësho Bravo Hie. Nuk sesurë, ka censurë, ja. nuk i ka nëgjetur Nuk i ka nëgjetur, ndërko, Hije ishte shë radio <laughs> e qonave Një, dy, dy, dy, në baronumër i dejas dhe fitonë dy bileta për nësine Atë e rënë misë të shurë Klevi i censurës do kaloj për nesër. Ka nisë ditë u bë e treta. E treta. Do të thotë sot i ku e treta. Mm -hmm. Po, po sot u mbyll e treta. U bën 3 ditë që njerëzit provojnë të gjejnë se cila janë fjala që Altini ka censuruar. Mm -hmm. Ne do japim or, mm -hmm. do japim mm -hmm. bileta për në kinema, mm -hmm. bileta për në teatr, shishen nga kantina e pieveve Gjergj Kastriotit do japim edhe ndura tjetër. Nesër. Nesër. Por sa për të lënë kush më këtë mm -hmm. si porosi Ky është klibi të cilin askush nuk e zbulon dot se çfarë është censuruar. Ai pushtim dhe ekspansioni europian në përgjysë ishte rezultati i tërmërisë, zjuarësis apo shpirtit të europianëve. Shpirtit si të europianëve, si shpirti i europianëve, si e kanë përshkruar. Unë kanë ndërheqen nga kjo loj, nuk e kem. Jemë të zjuarësia dhe PIP. Do të thonë me zjuarësi dhe shpirt gjenial. Jo, patriotik. Shpirti i pavdekshëm. <laughs> Sa fillon? Mendo. Jo, mund ta ja. thuash. Shpirti dinak i europian. Jo. Ai kam thënë. Janë dinaka. Ai ka të bëj pra me kërkues, krimin, përparimin. I çiltër. Uf. Mm. <laughs> I humbur. Okay. Do ta do alam nesër. M'u vitua okay. tani, tani m'u vitua. Okay. E di unë fjalën se kam qenë na Mm. E po tingaj shes më nuk e kujton dot nuk yeah, pors, e ka qen si pak zusi, pak zusi, pak zusi. E kemi regjistruar bash dhe ke kemi zgjedhur bash, por un kisha harruar. Tanixem un timoj, ma uh, ma kujtoi. Po nuk do them që fillon me p, as asme... me as me. Po. Kështu që nesër takohemi prap miqdashur këtu në kryeën e mëqjesit. Deri atëherë. Diga mund ta mbyllim me një nga këto këngët e këtyra amerikanë, po, se e lam kshu që do luajm. Do luajm me këto këngët. Luaj të mësa, deri të një, vodë luaj me dhe një të fundet, bo diqonim i shdashur uh, The Voice, The Voice of America, uh, dhe kaca kënë këtar të mirë, të një që kanë dalë atje në gjusëm finalet, apo jo, ju vum uh, që diqonim i Kristian Kuevas, mm. që le anë nam, me këtë këngën e vetë. Mm. Mm. A i të qëmë dhe një, vikish? A <laughs> i të qëmë dhe një, vikish? Mua gjion pëllqen më shumë Të gjem një tjetër ta Ne, dakord, oke Këj ishte... Këj ishte shumë i mërë Kristas... Kristian Kristian Kuevas Kristian Kuevas Ka këng tjera të këti Si për shumë... Yesterday Këptoj që ta një s'ka ko Një një një një sekund vetëm se do vë Dyshuna Ta e nga ekipi Blake Sheltoni që nuk i luajtë më... Më herët Këpër është që ta është janë... Në luajtë nga... E Uh, Miley Cyrus është uh, Alicia Keys E dhe Blake Shelton Luhajtëm nga Alicia Keys Luhajtëm nga Miley Mali Cyrus Miley Cyrus Gjoni këta Kjo e qëhet Skars to your beautiful E këndon një vaj që qëhet Way McDonald është super vajz Gjoni Në e në këtë në ndajemi Ta kujemi nësë Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të She don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it Maybe we've made a blind so she tries to cover up the pain It cut her wounds away 'Cause cover girls don't cry After the face is made But there's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're pure say